Prvej líni, prvej líni. Prejemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii, v rámci ktoré vás víta z bansko štúdia tohto internetového rádia Boris Koroni. Čo povedať na úvod tej dnešnej témy? No už asi toľko, že... Vysoké Tatry sú po rokoch by sa povedať, relatívneho pokoja opäť na pretrase. Totižto po extrémnej vetrovej kalamite z roku 2004 a následnej likožrutovej kalamite je opäť na stole otázka, ako pristupovať k lesom. v našich veľhorách. Najnovšiu vlnu diskusí a istia aj emotívne ladených názorov vyvolala hlavne nová ministerka pôdohospodárstva pani Gabriela Matečná, ktorá spolu s lesníkmi Uh, to je zjednodušenie, takto povedané spolu s lesníkmi, ale dobre, používajme trošku zjednodušené frázy v úvode tejto relácie. Potom si to možno vysvetlíme podrobnejšie. Uh, nová pani ministerka Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva, spolu s lesníkmi tvrdí, že po 12 rokoch od kalamity vo Vysokých Tatrách môžeme jednoznačne skonštatovať, že sa v prístupe k spracovaniu popadaných stromov udiela chyba, Aže že za tým pádom roky iba prizeráme, ako nám tránske lesy pre likožrúta zomierajú pred očami. Teda inými slovami ministerka kritizuje stav, kedy sa vo výraznej miere prihlásili oslovo ochranári a svoje vízie a riešenia vo Vysokých Tatrách na určitej ploche presadili. Kým ministerka pôdohospodárstva tvrdí, že tento stav už nemožno ďalej ignorovať a treba konať, teda treba lesníkom podľa jej slov rozviazať ruky, aby mohli v lokalitách s výskytom likožrúta zasahovať, teda aj v bezásahových zónach, ochranári na čele s Ministerstvom životného prostredia to vidia inak. Podľa ich názoru nič také ako smrť tatranským lesom nehrozí, práve naopak, vďaka ním udržanej bezásahovosti, predovšetkým v Tiché a Kvoprovej doline, sa nám rodí pred očami nový, ďaleko odolnejší a ďaleko prirodzenejší les, keďže si v ňom vlastne všetko režíruje samotná matka príroda na jednej strane stojí teda argument, že lesy tu boli dávno pred človekom a tým pádom si vedia sami poradiť aj bez zásahov ľudskej ruky, navyše ďaleko lepšie a efektívnejšie, ako keď to robia lesníci. No a na druhej strane tu máme argument, že ide v prípade bez zásahovosti o veľmi riskantné riešenie, kedy môže zaobäť padnúť veľká časť lesov, nie len tých bez zásahových, ale hlavne hospodárskych. A okrem iného dochádza nielen k priamým finančným škodám, ale navyše aj k a chránených druhov v danej lokalite. Ak si spomínate, vážení poslucháči, ja som začiatkom tohto mesiaca, myslím, že to bolo 8. septembra, nepamätám si presne, otvoril túto veľkú tému názvo Vysielaní spolu s pánom Jozefom Vojtekom, bývalým pracovníkom orgánov ochrany prírody. On v tej spomínanej relácii zo začiatku tohto mesiaca Uh, zastával, poviem to zase zjednodušené, taký ten lesnícky názor. A teda, že... Uh topol skôr názor ministerstva pôdohospodárstva o tom, že ak dôjde k nejakým výnimočným situáciám, takým výnimočným ako akými bola napríklad vetrová kalamita vo vysokých Tatrách z roku 2004, že v tom prípade je úplne normálne a bežné, že aj v bez zásahových zónach, teda nejakých lokalitách sa má zasiahnuť, pretože jednoducho sa tým akoby zabráni oveľa väčším škodám. Dokonca v relácii uviedol takú vec, že ak by ochranári podľa jeho slov nebránili vesníkom v ich činnosti a mohli hneď po vetrovej kalamite odkvórniť popadané stromy aj v bezásahových lokalitách, tak žiadna podkorníková kalamita, ako vidíme dnes vo vysokých Tatrách, tu nemusela byť. Ja som v závere tejto relácie vyzval ochranárov, takých tých odvážnych, ktorí by mali záujem povedať niečo, čo nebude vôbec nejakým spôsobom korelovať s tým, čo hovoril pán Vojtek, že tak majú svoj názor iný, takže ich veľmi rád v tejto relácii privítam. Treba povedať otvorene hneď v úvode tej dnešnej relácie, že teda zatiaľ sa mi žiaden z odvážnych ochranárov na môj mel neohlásil. Ale zároveň musím povedať, že až tak mi to nejako veľmi nevadí, pretože napriek tomuto postoju ochranárov e, voči mojej ponuke, e, nie je to až tak celkom stratené. Práve naopak udiela sa taká aspoň pre mňa výnimočná vec. Výnimočná preto, lebo ja tu dnes mám dvoch hostí, dvoch e, ľudí, ktorí sa už dlhú dobu venujú lesom a všetkým, čo s nimi súvisí. A tých, pri týchto dvoch pánoch chcem hneď Noávod povedať, že máme šancu, že si podľa mňa nevypočujeme len takúto druhú stranu mince, ten druhý extrém, ale že to skôr bude dnes o faktoch, ktoré budú mať prednosť pred emóciami. To je tá výnimočnosť dnešných dvoch hostí, ktorých tu mám a ja naozaj s veľkou radosťou vítam v Bánsko-Bystrickom štúdiu Rádia Slobodný vysielač, jmenovite Rastislava Jakuša, lesníka z Ústavu ekológie Lesa Slovenskej akadémie vied vo zvolenie. Príjemný dobrý večer vám prajem. Ďakujem. No a druhým pánom je pán Jan Topercer, z Botanickej záhrady Univerzity Komenského Blátnici. Priem, dobrý večer aj vám. Dobrý večer. Tak toto sú dvaja páni, dvaja hostia dnešnej relácie, ktorí prijali pozvanie do dnešnej relácie, o ktoré sa, o ktoré sa postaral jeden človek, ktorého neviem, či môže menovať, tak ho radšej menovať nebudem, ale v každom prípade som mu veľmi vďačný, ak túto reláciu počúva, tak vznikla len a len vďaka nemu. Spolu s týmito dvomi pánmi príjemný dobrý večer prajem aj vám vážení poslucháči a ja verím, že táto téma je natoľko zaujímavá aj pre vás, že sa do tejto našej dnešnej diskusie zapojíte aj vy. Veľmi dobre viete, že Máte hneď niekoľko možností, ako môžete reagovať na to, o čom budú títo dvoja páni rozprávať. Môžete nám buď priamo písať maily na adresu studiozavinačslobodnývysielac.sk a to už môžete vlastne robiť od tejto chvíle. Potom trošku neskôr, samozrejme, ak bude z vašej strany záujem, tak si pustíme aj, aj telefónu linku. Ak teda nepoznáte to číslo, tak teraz vám ho nadiktujem, takže pera a papiere do rúk. 048 381 0101 telefonicky teda sa takisto môžete zapojiť do našej dnešnej relácie. A tá tretia možnosť spočíva v tom, že nám môžete napísať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete www.slobodnyvysielac.sk tak tam máte kde si myslím v ľavom rohu také zelené takú zelenú výkonku otázka do štúdia na to, keď kliknete tak aj takýmto spôsobom nám môžete poslať vašu otázku alebo váš názor k tomu, o čom budú títo dvaja páni rozprávať priamo do nášho štúdia ešte raz opakujem, že spolu s mojimi dvomi dnešnými hostiami vám nerušené počúvanie až do 22. 30. minúty praje aj Boris Koroni tak, pán Jakúž a pán Topercer vy, uh, chcem na úvod povedať takú vec nemusíte na to reagovať, ale chcem povedať že si veľmi vážim, že ste tu pretože viem, že máte viem tak diplomatický, špecifický postoj k Rádiu Slobodný vysielač. Čo mi vôbec nevadí? Práve naopak ja si veľmi vážim, že napriek tomu všetkému tu dnes ste a máte ochotu a chuť vysvetľovať veci súvisiace s skalami vo Vysokých Tatrach z toho pohľadu, ktorý vy považujete za pravdivý a správny. Takže toto si veľmi vážim a toto je pre mňa prístup ľudí, ktorým ide o, o, o hľadanie pravdy. A, neviem, či ste... To je to už moja prvá otázka. Keď som sa odvolával v tom svojom úvode na reláciu zo začiatku tohto mesiaca s pánom Jozefom Vojtekom, vy ste tú reláciu počúvali? Pán Topercer, nie? Pán Jarkuš? Ja som len začal a potom som už... Niečoval, nevládali ste. Ale nemal som tom, nevládali čer, ste, počúvali. Do, do, do, Dobre, po, po, po, počúval. tak, tak pána Topercera sa nebudem pýtať, keďže to nepočúval, tak spýtam sa vás, že vy ste to nevládali dopočúvať. Uh, z akého dôvodu? Že, že hovorilo sa tam veľa nepravd, klámstiev, alebo prečo bol problém to pre vás dopočúvať? No, pokusím si, si sa stručne, asi myslím, že by sme sa mali držať ako také vedia v stred, a stredu. Mm -hmm. A mám dojím, že, že ten pán predom bol troška až veľmi extrémny a vlastne tým aj túto debatu s druhým strany blokoval. Mm -hmm. a potom tam je ešte také vážne, že nie je také hlavné, čo človek, človek hovorí, ale to, to, čo robí a čo dá razítkom do krúhle. A tam bola taká kauza polana, ako ťažba v rezervácii a pán predračník bol v tej kauze toho zamutány a som videl jeho materiály to bola ako z vedeckej stránky katastrofa, ako, že ona ani nevie na, názov toho chrobáka, kvôli mm. ktorému chcela vyrúbať rezerváciu. Mm -hmm. Takže že vlastne to berem, že Polana je taká moja dosť srdcová vedza. Tam sa mílil zásadne, hej. Tam, že, tam... som jeho posúdky a toto bola hrúza. No a nie je to tak, že ale napriek všetkému on v tej relácii zastával tie názory, ktoré by vám tu dnes povedali aj mnohí lesníci? Nehovoril v ich mene? No a ešte tu je iný problém, je, že ja som lesník, on není lesník. A s lesníkmi sa väčšinou, zvlášť keď je človek v lese, vedieť dohodnúť, ale keď hmm. niekto nemá prax, Niekto chce byť akože lesník, ale není lesník a potom z toho, čo by aj lesníci vedeli alebo vraveli mierne, spraví extrém. To je taký problém, že keď sa človek baví s lesníkom z praxe, čo denne povedzme, že oboječským hmyzom, tak má iný názor ako človek, ktorý nemá tú prax toho, kontaktu. S, s a on kým, teda patrí k tým, ktorý tu Prax nemá. Podľa vás, hej? Ano. Dobre, to cháta. Tak, a teraz otázka na vás obi dvoch. Ja som sa to spýtal aj jeho pred tými dvoma týždňami a spýtam sa to aj vás. Ja som sa opýtal, že kde, kde vy, lebo, lebo vnímam to tak trošku zjednodušene, že tuto všetko okolo vysokých tatiera a boji s likožľutom sú také dva dve názorové spektra. Na jednej strane lesníci, ale hovorím to zjednodušenie, lebo vy sa hovoríte, že ste lesník a stojíte kdesi inde, ale zjednodušenie, že lesníci versus ochranári. Dve navzájom strašne rozhádané skupiny, že antagonistické, že buď ste lesník, alebo ste ochranár a buď teda hovoríte o zásahoch ako lesník, alebo ako o bezásahovosti, keď ste ochranár. Tak spýtal som sa pána Vojteka, že kde vy stojíte v tomto smere. Tak on vravil, ja stojím na strane lesníkov. Tak otázka na vás obidvoch, tá istá, že kde v tomto celom stojíte vy, pán Topercer? Hmm. Snažím sa stať na uh, pozícii faktov a... Um dát, ktoré sú spolahlivé, ktoré sú testované, ktoré sú získané porovnateľnými metódami výskumnými a, a aj riadne publikované a zbavené a, teda konfliktov záujmov napríklad, to je dosť dôležitá vec, kto ten výskum platí a čo mm. si o toho slubuje. O tom ešte sa môžeme pobaviť. A, a zbavené, mne sa z dôležité v zbaviť sa, alebo čo najviac o, očistiť tieto fakty od rôznych ideológií, skupinových záujmov, mm, emócií, alebo takých rôznych mýtov, tra, tradovaných rôznymi skupinami, ktoré majú nejakú históriu. A, a tie skupiny sú dosť často uzavreté a jedna z nich, aj iné, ale aj, aj, aj tí lesníci, majú svoju... Mm svoj prístup, svoju históriu, na ktorú sú veľmi hrdí mm -hmm. a z nej vychádzajú a mm, aj ten spôsob výchovy, ktorým prechádzajú, som si im tiež prešiel, tak má také znaky, ktoré ich dost vyčlenuje, alebo ktoré ich názory... Mm, nasmerovala ináč, ako teda ľudia, ktorí vyštudujú Univerzitu Komenského alebo nejaké iné univerzity, uh -huh. ktoré sú není špecializované na, na toto. Čiže vy ste tiež vyštudovaný lesník? Áno, takže to viem porovnať. Aha, A áno. mám prax, ale mimo lesníctva uh -huh. väčšinou výskumnú, takže viem porovnať to, čo nás učili na tej škole a ako nás to učili ten spôsob a potom to, ako ide to v tej realite. A vy teda pravíte, že, že tí lesníci majú vysokú tendenciu zahorieť s takou falošnou stavovskou cťou, že tam, tam patria do tých lesníkov, oni sa tak, že dajú si štempel, že my sme lesníci a my máme ako proste, že, že, že, že, že patent na pravdu a my vieme, že, že je to niečo podobné. Nechce Pýtam to... sa, že je to mm -hmm. niečo podobné ako pri lekároch, lebo pri lekároch sa to často hovorí, že Takže lekári sú taká uzavretá skupina, kde keď, keď vy študujete medicínu, tak sa ako akoby takým členom privilegovanej skupiny tých, ktorí vedia a keď im do toho kafrete, tak oni sú veľmi nahnevaní. Tak toto niečo podobné Čo ja vidím teda, tak nechcem to takto zjednodušiť, ale vidím tam dosť silné prvky tohto. Takej tej branžovej uzavretosti, my máme hmm. svoju lesnícku botaniku, lesnícku zoológiu, lesnícke všetko. A my vieme, a my, lebo máme to. lebo my toto máme uh -huh. a my od vás nejako vážne nepotrebujeme a my sme tu. Nechcem mm. to povedať tak zrovno, že páni, ale my tu nejakých 200 rokov na tom robíme a my si tým pádom nárokujeme na nejaké Také to miesto, ktoré vám nepatrí. No ale uh -huh. práve v tých vedách je to trošku inač. A to mne prekáža ešte, že do tých viacerých lesnických vied neprenikli také základné veci, ako je evolučná biológia, biológia ochrany prírody. Teda niečo, čo spája všetky odbory prírodných vied, a čo je niekde hlboko v tom základe. A pokiaľ ja tam takéto veci nevidím, tak prestávam dôverovať tým záverom uh -huh. a tom, ktoré sa z toho vyvodzuje teda pre prax a a prečo, je tam ne, prečo, prečo tam tieto odbory neprenikli? Ako oni, tí lesníci, sa tomu bráni, aby tam aj takýto presah bol? To je práve bolo? tá tradícia. Tie tradície fungujú Aha. tak. Oni majú svojho dekretamácie svojich predchodcov, ktorí a, a teda na nich nadväzujú. A tieto veci, a, to sa im osvedčuje, mhm. alebo to v ich tej trase alebo ich smerovaní toho odboru sa zdá dôležité. A tieto veci také zvonku Ja si pamätám, nás, nás to tiež tak učili. To je také univerzitánske, také akademické. My máme svoje a my si budeme teda robiť mm -hmm. toto. A teraz sa to už tak nehovorí asi, tak ako sa to hovorilo vtedy v tých 80. -tých rokoch, ale koná sa veľmi podobne. A, dobre, to bola z vášho z pohľadu, teraz, že hodnotenie toho lesnického stavu. Keď by ste sa pozreli, vy človek, ktorý teda, keď som sa vás pýtal, kde stojíte, tak vy hovoríte, ja sa pokúšam tak zácne stáť nikde. Nechcem byť ani na jednej strane ani na druhej. Chcem byť verný pravde, tak toto vnímam u vás. Keď sa teraz pozriete na tú druhú stranu barikády, na tých ochranárov, tak E, ako to vidíte v ich prípade? Prílesníkov ste povedali, že tam je taká tá falošná stavovská česť, také to, že, že my máme to svoje a my si to držíme a toto. E, ako to vidíte u uchranárov? Tam, tam vidíte viac tej pravdivosti, tej skutočnosti toho, hmm. že oni majú právo hovoriť, lebo sú možno bližšie tej realite ako, ako ne, vesnici? Neviem, tam vidím skôr viac rôznorodosti, aj niečo také, podľa toho, aký majú oni ten, aké zázemie, čo vyštudové, čím sa zaoberajú, akú tému riešia a podľa toho je to dosť rôzne, takže ich, ich je mi ťažšie tak nejako charakterizovanie, niektorí, tak, ale u, u, na môj vkus tiež privela možno uh, skupín alebo ľudí vidím to, čo vidím aj u tých lesákov, bojovnosť. Mm. A to zase vidím ako korene niekde ešte u bolševika. Triedny boj, diktatúra, proletárea tu bojujú proti Likos bojujú ty zase proti tým, čo, čo bojujú proti Likos Proste každý tu proti niekomu bojuje a tak sa asi to, moc toho vyriešiť nedá. Mm. Na dlhodobo. No, tak toto mi prekáže. Dobre, tak to bola odpoveď na moju otázku zo strany pána Topercera. Pán Jakúš. Tá istá otázka je na vás, že kde v tomto celom stojíte vy? Vy ste vyštudovaný lesník, podobne ako pán Topercer, tak je to u vás? Začnem s potom to pôjdem ďalej. Keď berieme tento konflikt, čo je na jednej strane extrémny lesníci, na druhej strane extrémny ochranári, tak ja som presne v strede. Ale je to zložitejšie. Ja si myslím že to nie je homogéne, je tam veľa prúdov. A ja som chodil na prednášky profesora Korpela a ja vlastne vychádzam z toho, čo on učil a on chránil pralesy. On bral pralesy ako zácny, ktorý treba chrániť. Uh -huh. A ešte tak poviem, že inak človek vidí lesníkov keď na Slovensku, a tu, tu, tu je to dosť konfliktné, ale už keď len prejdete hranicu do Polska, mm. tak tie moje názory sú typicky polský lesník, alebo typicky americký lesník, typicky čínsky lesník, typicky ruský lesník, alebo francúzsky lesník. Že, že inak tých les, lesníkov vidíte tu, mm. na Slovensku, ale keď sa do trucha, keď trocha pobeháte po tom svete, tak to lesníctvo vidíte ináč. Len tu, tu vznikol nejaký taký konflikt, ktorý ak, to celé blokoval. Uh -huh. To sú takí konzervatívnejší tie lesníci? To je tiež ťažké povedať, že či, na vine, či sú na vine lesníci, alebo či je chorý systém. Ale ten stav tu v podstate, to lesníctvo by sa dalo chápať ako software. Akože, a má stále vyššiu verziu. A um, napríklad 100 rokmi lesníci vedeli niečo, druhé nie robili chyby, od nich sa učili a tak bol taký vývoj a ja sa cítim, že vrcholom vývoja ochrane lesa v lesníctve bolo minulom ročí to sa volá, že diferenciovaný aktivný management toto je taký môj názor, za ktorým si stojím že vlastne robí ten management lesa. citlivo cic, ale účinne. No, že k tomu sa ano, dostaneme, no, čo tam V podstate mám do, do, do, dojem, že, že to bol rok 2000, keď sme, ako to, to, to, to bol toho vrchol. A potom došlo k tomu konfliktu okolo tatier a došlo nejakej blokácii a z toho vznikol ten, ten konflikt. Hmm. Takže ako ja beriem, ber, ber, ber, ber, že Vlastne do toho roku 2000, alebo lesníci vravia do roku 2003, sa dalo vidieť, že taký, že m, práve, že to najkvalitnejšie lesníctvo je v tatrach. A to, to, bolo to také, že každý lesník, ako chcel robiť v tatrach, akože to bol taký sen, toto to bolo niečo také snové. A teda že, že, neviem tie príčiny toho, ako, čo, čo to spôsobilo, ale potom po v roku 2003 alebo aj skôr okolo roku 2000 došlo k tomu konfliktu, a, mm. no, z ktorého nevieme výsť. No, na to som vás aj chcem opýtať práve, že, kde je vlastne tá príčina tej rozhádanosti, ale ešte predtým lesníkov sa spomenuli ochranárov, vy, ako vnímate? Pýtal som sa aj pána Topercera, tak vy zase, aj vy ste človek, ktorý chce byť vzácne v strede. To je, to je síce tá najťažšia, pre niekoho aj najnudnejšia poloha, ale zároveň dalo by sa podať aj najpravdivejšia. A, ale teda chcete byť v strede, chcete vidieť aj, aj chyby a, a pozitíva na jednej, aj na druhej strane, tak, tak keby ste sa mali teraz vyjadeť k ochranárom, tak tých ako vnímate? po tých konfliktoch som sa začal zabrať psychológiu a som mala troška taký výcvik, takže be berem, že to je ako zrkadlo. Mhm. Um, ale není to také jasné zrkadlo, ťažko to vidieť, ale v podstate... To jeden pol spôsobuje druhý pol. Uh -huh. Akože jeden, jeden extrémny názor zrodí skôr, alebo neskôr svoj, svoj protipol. Hej, že toto vravíte, že to je taká zákonitosť. Ale... Že... Asi tak. No a čo, čo sa týka tých, tých prúdov, tam je celá škála. Uh -huh. um, a čo tam je také zložité, um, že, že čo si myslím, že začali vznikať chyby, bolo to, že pokiaľ sme, sme sa držali vedy alebo faktov, uh -huh. a vlastne tak sa dalo ten dialog nejako viesť. Pragmaticky s faktami. Len ako náhle tam um, došlo k postupnej demagogizácii tých, uh -huh. tých, tých strán, tak um, ani neviem, kto to prvý hodil kameňom, ako to, to začal prvý s demagogiou. Ale z toho vznikla taká až špireľa deštruktívna. Mhm. A neviem, že ťažko sa teraz, toto to, bol, to, to bol, to, to bol ten prvý, ale veľa vecí, ktoré vravia ochran na sú není objektívne. Asi, mhm. Alebo že, že je, je to také, že keď sa, sa, sa nedržíme faktov, ale už tam dávame demagogiu, tak tých in, iných ľudí... A, Nemiem slušné slovo na tom. A, nahneváme. A po 22. môžete už aj neslušné povedať. A vlastne potom ich nahneváme a do druhé hey. sa ešte veci dbajú, hey, a Už ide tá špirála. Hey. Ako vo vzťahu, že ano. sa to začne na niečom malichernom, nepodstatnom a potom sa to nabaľuje, nabaluje, nabaluje a zrazu je problém a nikto nevie vlastne prečo. Uh, to je tá moja druhá otázka na vás, že pán to percer. to je také zvláštne, keď sa nad tým zamyslíme, že, že kam sme sa my vlastne posunuli, tak my sme dnes v stave, že, ako som to už hovoril, na jednej strane máme lesníkov, na druhej strane ochranárov. Dve úplne antagonistické skupiny, ktoré buď si lesník, alebo si ochranár, nič medzi tým, a buď si s nami, alebo si proti nám. Tak e, už z časti sa k tomu vyjadroval e, pán Jakúš, tá istá otázka je na vás, že, že k, k, kde, kde sa toto začalo? Kedy sa toto celé začalo? Kto to, kto to vy, vy máte odpovedť na to kto to začal, prečo vlastne toto vzniklo. Je to od ne nepamäti boj ochranári versus lesnici, alebo to odštartovala nejaká konkrétna udalosť, že sa takto rozhádali tieto dve skupiny a bojujú tak ako hovorí pán Jakúš, tento svoj boj ideologický túto špirálu roztáčajú, roztáčajú. Kde je začiatok tohto celého? Hm. Už som to asi trochu načal, čo si teda ja myslím, tak práve hm, vplyvy tých ideológik, ktorými sme tu mali tú hambu skôr ako česť, napríklad tých uplynulých 42 rokov komunistickej ideológie, kedy aj to lesníctvo sa uberalo takým štýlom, že teda materiálna základná, plniť úlohy, dodávať drevo. Boli tam síce nejaké tie ostatné, a tom sme teda boli dobrí, profesor Papánek a tak mám rozpracované veľmi pekne aj tú koncepciu integrovaného lesného hospodárstva, kde boli aj tie ekologické a environmentálne funkcie, ale žiaľ, toho stávalo dosť často na papieri. A práve ja vidím ten konflikt v tom, že keď, alebo jeho začiatok v tom, že ľudia z tejto strany, a teda aj z vedy, ale aj z tej ochranárskej obce, začali do tohto vnášať také tie pohľady, ktoré sa mne zdajú dôležité, teda tej evolučnej biológie. Že tam nie je len ten človek, že tam tie tisíce a tisíce a ďalšie teda časové úseky bežala nejaká... Evolúcia, nejaké prirodené mm. procesy, nejaký prírodný výber, ktorý je v tom lese dôležitý a takéto základné veci. A že niekde vo svete ten francúzsky alebo americký alebo bavorský lesník už je niekde inde a už tieto veci vníma a že už, už ich aj v tej praxi uplatňuje. Kým u nás to teda vidno nejako zvlášť nebolo, česť možno nejakým pár výnimkám tam pán Alcnauer, alebo takíto ďalší ľudia, ktorí sa takýmito prírode blízkými spôsobmi zaoberali a teda tieto veci vnímali. Tak ja vidím práve tu niekde ten, ten konflikt, ten zárodok, že potom konci toho minulého režimu sa tu začali prirodzene ako v iných oblastiach objavovať aj iné názorové prúdy, iné poznatky z iných vied, ktoré predtým tu nešli nejako zvlášť, neboli v móde, nenosili sa. A tak prirodzene, že narážali a stále narážajú, lebo je to nadlho. To, to nerozsekneme ani teraz, ani o 10, ani o neviem koľko. To sa v tých hlavách takisto musí vyvíjať a v tých spoločenských skupinách, je na veľmi dlho. A práve diskusiami. Nevy, nevyvinie sa to, keď sa urobia nejaké getá názorové a keď si tie medzi sebou nebudú nič hovoriť, len odkazovať takými symbolmi, že no, nie je to vidno. Nie to vidno, ale, ale, ale tam, rozumeme, tam, čo si myslíte. Tak toto sa mi ešte zdá, že tá, tá gestikulácia a tieto marketingové metódy a tie a ešte aj už som spomenul teda tie konflikty záujmov, že pokiaľ to robia ľudia, ktorí sú, za to, ktorí sú platení z tých peňazí, ktoré teda sú z tej ťažby alebo z nejakých iných, tak, to, to, tak hovoria ináč a sú motivovaní ináč ako tí, ktorí sú platení ináč. Mm. Že toto sa u nás nedoceňuje, To je ďalší problém, ktorý v našej vede vidím veľmi vypuklo treba z takej aplikovanej časti, ako je EIA, teda posudzanie vplyvov na životné prostrede, ktoré platí tie správy o posudzovaní ten, ktorý má záujem tam stávať, ale robiť niečo. Takže je dosť jasné, ako to asi môže výsť, keď to on platí. Mm. To je priamo v zákone vstávaný konflikt záujmov. A tomuto sa my vôbec zatiaľ nevieme vyhýbať, okrem mnohých iných vecí. Zadiaľ toľko, je toho viac. Hej, no to je niečo podobné, ako keď vám vo vede zaplatí nejaký výskum, nejaká organizácia a chce od vás, aby ste výskumali to, čo si práve práje, aby ste, lebo na to vám dala peniaze. No nie, presne, aj ten výsledok si tak nejak tichučko, <laughs> hej, alebo hej. tak objedná. A Ale my... ešte by som chcel dodať, teda, že v tej serióznej vede vo svete a v tých poriadnych časopisoch je to už vyriešené dosť nejaký, nejaký čas, že tam teda tí ľudia musia priznať, že v uplynulých 5 rokoch som treba zbral peniaze od nejakej mm -hmm. drevárskej fabriky alebo zjednoduše, ne, nebýva to takto jasne, ale od nejakej takejto zaujímovej skupiny. A tam potom je jasné, že či ten konflikt záujmu môže byť, alebo či sú, lebo stačí predpoklad, že teda môže tam byť ten konflikt mm -hmm. záujmu. No, ja sa môžem aj na takéto veci trošku hlbšie pýtať, lebo však máme dve hodiny čas, to je dosť, veľ, dosť veľký rozsah na to, aby sme mohli ísť aj hlbšie do nejakých vecí, skôr ako sa dostaneme k tej podstate. Uh, Páneko, už sme povedali, že lesníci tak trošku trpia takouto falošnou predstavou, že oni to najlepšie vedia, oni majú tú históriu, oni sú tí, ktorí proste už sa môžu odvolať na, na ja neviem, dekreta Mateovi a iných ďalších odborníkov a Máriu Teréziu, ktorá niečo spravila hej, a v Svete. A na druhej strane, ale keď sa snažím pochopiť tých lesníkov, že ich naozaj štve, že príde niekto, kto si založí občianske združenie, nazvu sa ochranármi, vokovými, neviem akými zo skupeniami a, a zistíte, že tam je elektrotechnický inžinier, dejepisár a neviem kto, nevyštudovaný, tak tí lesníci celkom logicky vám povedia podobne, ako by vám povedal lekár. Že, že no viete, ale ja som tu medicínu študoval poctivo 5 rokov, ja som chodil na skúšky, ja neviem, na anatómiu na neviem čo, na neviem čo, na neviem čo a teraz príde nejaký šarlatán a ten mi tu hovorí do môjho remesla a ja mám právo vravieť po tom všetkom, čo som si preskakal, že toto je šarlatánstvo, lebo proste ten človek si neprešiel tým, čo ja tak otázka, že, že... Do akej miery ste schopní chápať aj ten možno objektívny hnev lesníkov na, na, na, na ochranárov, ktorí naozaj vo veľa v prípadoch vôbec si neprešli nejakými takýmito školami ako Vydvaja. Proste neštudovali lesníctvo, neštudovali tie rôzne procesy, ktoré v, v, v lese sú. A dnes sa proste vyštudovaný deepisár, vyštudovaný elektrotechnický inžinier vyjadrujú k veciám, ktoré sa proste učia na nejakých špecializovaných v špecializovaných miestach, ako je napríklad Technická univerzita, Vozvolenie v Šťavnici, Lesnická škola, v Liptovskom hrádku Lesnická škola. Ako sa na toto pozeráte? Ste schopní úznať, že majú svojím spôsobom lesníci pravdu, keď sa hnievajú na to, že im dnes kafre do roboty a do ich remesla kadekto, kto proste si založí občanské združenie, nazve sa ochranárom, má právo vyjadrovať sa a dokonca vstupovať do nejakých procesov? No to, toto je dosť ťažká otázka, lebo to je ako um, ako povedať, že, že čo je demokracia, čo nie a tie právne ako, veci, ale to, to, to, to teraz ako nechám tak. Uh, tie právne aspekty a, um, a môj názor je, ako, som ako bližšie k tým vlastníkom, ako tým druhým ako táborom, že vlastne do tých rozhodovania, do tých konaní by mali zasahovať odborníci, mm. ale to nesťa nážil na kolesníci, ale sú do dovedci. Ale tie debaty, lebo keď sa baví lesný inžinier ako ja s prírodný z UK, tak kľudne ako, ako, ako do, do, myslím že vedie nájsť riešenie. Pokiaľ sa držia vedia faktov len ako náhle tam ako, no, pôjdu takí ľudia, čo nechápu sovislosti všetky, tak ja si myslím, že tam dochádza k tomu vypúšťaniu džina. A ja som teraz že, že si myslím, že um, trebať ako aj tých aktivistov, ale napríklad um, pracoval som výskumne v Belánskych Tatrach tam boli bezkalesí spiska Bela uh -huh. ktorým aktivisti blokovali ťažbu na mieste, kde nebola rezervácia uh -huh. alebo nebol prísny stupeň ako nebol tam prales podľa mňa tam mali oni urobiť zásah aby stlomili žrúta ale v tom vynikovaní im vlastne si sypali piliny do, do stroja tí aktivisti a vlastne trpeli meské lesy, že nie štát, ale meské lesy kvôli týmto konfliktom. Mm. Takže po tom všetkom vývine si myslím, že by sme mali ten konflikt dostať k tej vede. Mm -hmm. Alebo ponašam, ako kolega je iný názor. No však ideme si vypočuť, lebo vidím, že ste sa hlásili o slovo, tak tá je srdcenská na vás. No. dobre, tak prvá vec k tým odborníkom a či neodborníkom. V našej branži v ornitológii, treba teda zosnuli Pavel Žďárek, bol výborný odborník na vodné vtáctvo, bahňáky a bol to železničia. Mm -hmm. Štrekár. A vynakal sa samo, ako samouk a, a teda má sice vyskúškoľa dopravnú a mal, a, ale vypracoval sa na výborného odborníka, na bahniaky a na iné. Potom v ekológii profesor, teda profesor, on bol doktor Len Turček, František Josef Turček nedávno mal storočnicu a to bol akože, svetovo uznávaný ekológ ktorý bol stredoškolák. Myslím. Takže toto, toto by som vôbec nebral. To je formálna vec pre mňa. Uh -huh. A obsah je niekde inde, to je veľmi individuálne. A zvlášť tejto branži ochranárov a tých takzvaných aktivistov, tam sú ľudia s veľmi rôznymi historiami osobnými a, a veľmi zaujímavými niekedy a podnetnými, takže to by som takto nebral. Uh -huh. A druhá vec, ktorú som chcel povedať k, tomu, k tej procedúre, je predsa na každé veci konanie. Bežia úradné konania podľa správneho zákona, kde sa vydá rozhodnúť, či zasahovať, či nezasahovať, vydá to nejaký orgán a tamto má procedúru, kde sa skúmajú argumenty. Mali by sa. Ale práve problém je, že tie úrady to nerobia. A nie, nie kvôli aktivistom alebo lesníkom, ale tie úrady nie sú dosť často dosť kompetentné, aby to posúdili, aby rozhodli odborne. Mm -hmm. Ale tie úrady bývajú zaujaté. Čiže nerozhodujú podľa toho, správnom poriadku je myslím taká vec, že rozhodnutia úradov musia vychádzať zo spolahlivo zisteného skutkového stavu. A to veľmi často nevychádzajú. Uh -huh. A je jedno, či tam ten skutkový stav pomenuje aktivista alebo lesník, ale nech ho pomenuje niekto. A hlavne nech ho ten úrad potom zohľadní a zohľadí uh -huh. do toho rozhodnutia. A Čiže... to sa veľmi často nestáva. A to je problém. Pre Čiže mňa. pri tejto téme, ktorú teraz riešime, lesníctvo, že, že vy vravíte, že nemožno to porovnávať s lekármi, že, že lekár vyštuduje medicínu a on vie, hej, že v tomto smere to tak neplatí. Tak že mô, môže sa môžno. vypracovať aj, aj, aj človek, ktorý to nikdy neštudoval, môže byť ďaleko lepšie ako ten, ktorý, povedzme, strávil 4 roky na strednej, je potom 5 rokov na vysokej, mm. že môže byť lepší. Je ne? to malá pravdepodobnosť, ale býva to. A v tejto branži to býva nie zriedka, No ja sa s tým stretávam teda mm. tiež. No a, a to by som teda tak nebral. Fakt až tak formálne, by som to, že ty nemáš toto vzdelanie automaticky. Nie. Dobre, posledná otázka na vás. Dáme si potom pesničku a prejdeme k téme už samotného riešenia tej kalamity. Ešte, keď sa bavíme o lesníkov versus ochranárov, existujú medzi ja som minulé taký výraz použil asi motivovaný tým, čo sa deje v Sýrii, kde, kde bojuje nejaká sírska umiernená opozícia, tak si, si vrajím, že e, som použil taký výraz, že umiernení lesníci. Existuje niečo také v lesníctve, že umiernení lesníci a militantní lesníci? A potom tá istá otázka aj na, na ochranárov, že, že umiernení ochranári a militantní ochranári. Existuje takéto delenie? Ja myslím, že áno, že, že tam je celá škála ako tých ako ľudí od mierných, ako ja som ten mierny, a ja som ten stred, uh -huh. že, že chce byť v v strede, čo, čo nie je ľahké, ale sú to takí, s ktorými sa dá porozprávať, a, ale sú až takí, potom taký až extrémny. Uh -huh. Čo chce extrémny lesník? Militantný. Militantný lesník chce ťažiť všade. Umiernený? Tam, tam je ten pre je ten zlom pralesy že pokiaľ sa ten lesník ťažíť aj v pralesoch uh -huh. tak jeho ako už je viedzmenie extrémne už, už je militantný Hej. ale sú takí uh -huh. lesníci, ktorí pralesy be berú ako chrám uh -huh. a tí tam nechcú ísť a to, to je tá ako moja hranica uh -huh. Dobre. ale ešte tam je um, že, um, že um, napríklad ja myslím, že v pr pralesoch môžeme robiť ne, ne, teda, neťažbové zásahy. A že, že ten bierný lesník súhlasí sú sú s tým, alebo sa, sa zmierí s tým, že, teda, takto, že hlavný spôsob boja s hľkou žrutom je vyrúbať ten strom, kde ten chrobák je, ale to musí byť včas. Hmm, Odkvorniť aspoň. Teda. Hej, no. To je hlavný spôsob toho, ako, ako to tlmiť, ale potom sú také jemné spôsoby, a to sú lapače a také ako veci. A ja si myslím, že, že ten mierny lesník povie, tu je prales, je to chrám, uh -huh. nebudí, ideme tam, tam s pílou, ale dáme tam aspoň lapače. Uh -huh. A to, to je ten môj ako... Militantný versus, versus radikálny lesník. Uh -huh. A pri ochranároch je to ako? Militantný ochranár versus umiernený ochranár. No, tak to je uh, Milit. Uh, ta, tak to... Tam to nemám ako až také, ako jasné, ale ten... Um, keby sme to dali do krajnosti, tak... Um, keď budem hovoriť, že divočina rieši všetko... Mm -hmm že vlastne lesníci sú zbytoční, tak toto sú extrémny ochranár, to sú militantní. S, to sú také názory ochrana, že lesníci sú vrahovia. No, hej? tak to že je lesa. extrémny ochranár. To je extrémista. Hej. Umiernený ochranár, čo uznáva, že lesníci môžu robiť aj dobré veci. Hej? Aj tak. E, Pán perce, ako to vy vidíte? Nie, no, mne celkom takéto schémy nepasujú. <Styỉ> <big> <snakes> Že, nie, niekedy niekto, to alebo ale, ale von... tu, je, tu, tu je to ako píše, píše pána Librova pestří a zelení, mm -hmm. tak tu sú takoví mnohokrát a tak to tam na nich sedí, ale aj na tých lesníkov nechcem ich tiež na nejakého košiara hoci tam je tá košiarovitosť a taká to na môj vkus teda výraznejšia mm -hmm. a vidím to ale mm, s tými, mm, s tou divočinou, no tak práve na to máme napríklad aj mm, zonácie a na to máme národné parky, aby sa tieto veci, teda tieto konflikty v rôznom prístupe, v rôznych spôsoboch využívania vyriešili. Na to sa teda aj vo svete už dávno zónujú parky, aby bola zóna bezzasahová, kde sa teda naozaj montovať nebudeme a kde ten lesník, prepáčte, ale nie, nepovedete. A potom sú tie zóny teda nárazníková alebo mm -hmm. ďalšie, to sú rôzne modely, kde sa zasahuje nejakými diferencovanými nejakými jemnejšími alebo takými ale účinnými spôsobmi, aby sa tie riziká, ktoré sú buď tam alebo ona na jednej z dvoch strán tých, tých zón tak minimalizovali či už z toho smeru tam, alebo z tej azóny zóny do tej, uh, tej bez do tej mm. C, alebo takéto. Takže to sa mi zdá dôležité, ten, tento prístup a, a dodržiavať štandardy, ktoré vo svete bežia a ktoré sú aj medzinárodne a, a príjmané, napríklad IUCN má nejaké štandardy, Medzinárodná Unia ochrany prírody, alebo vo vedeckej literatúre sú tiež aj v tejto biológii ochrany prírody, ktorá sa u nás, napríklad medzi tým až tak nenosí. Mm -hmm. Tak tam sú tiež nejaké výsledky výskumov, ktoré hovoria o tom, že aká je treba, volá sa to minimálna dynamická plocha, teda v ktorej sa môže les vyvíjať aj bez zásahu človeka, tým, že si tam je dostatočne veľká na to, aby sa tam mohli zmestiť aj likožrúty, aj vetri, aj snehy a zostane tam ešte dosť miesta na ten les, ktorý si tam na na refúgia, na tie nejaké zdrojové biotopy, z ktorých sa aj prípadne poškodené časti, takto z nášho pohľadu znovu obnovia. Hmm. Takže toto, toto všetko je známe vyriešené, len nie je ochota vždy tieto poznatky príjmať. To je ten problém. No my sme tú úvodnú časť, niečo vyššie polhodiny venovali tomu. Po Pohľadu na lesníkov versus ochranárov. Dva navzájom rozhádané spolky, ktoré spolu bojujú. Hľadali sme dôvody, kde sa to začalo, prečo sa to začalo, ako sa oni sami delia. No a po pesničke by sme sa práve mohli pozrieť na to, že, že sa tu bavíme o bezásahových zónach. Tak na čo sú nám vlastne? Ja viem, že vy viete, ale že to je taká otázka, že načo čo sú nám vlastne nejaké bezzásahové zóny, že či to potrebujeme, však máme lesy, kde sa zasahuje a načo niečo riskovať s niečím, kde nebudeme vôbec zasahovať, že čo týmto vlastne získavame, tak to bude možno taká hlavná téma tej druhej časti našej relácie, do ktorej, vážení poslucháči, ak chcete, tak sa samozrejme môžete zapojiť mailovo mailovostudiozavinačslobodnyvysielac.sk telefonicky 048 381 0101 alebo aj cez našu internetovú stránku. No a poďme teraz si trošku oddychnuť. Na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 tak si dovolím trošku do tejto pesničky vstúpiť. Dali sme si takú povedzme, že je veľkú predstavu, ak by sme sa teda mali baviť nejakej tej školskej terminológii. E, počúvate reláciu v prvej línii, vážení posluchači, ktoré, ktoré hosťami sú dvaja páni, Rastislav Jakuš, lesník z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie viedvo zvolenia a Jan Topercer, ekológ z Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Blatnici. E, spolu s týmito dvami, dvomi pánmi riešim totiž otázku ktorú podľa mňa budeme ešte ďalej v našich reláciách riešiť, lebo ide o dosť závažnú tému, ktorá naberá možno v týchto dňoch opäť nasilenie, je to nová téma už sa tu riešila v minulosti a niekto mal možno mal taký pocit, že už sa riešiť nebude a vyzerá to, že sa rieši opäť. A to je otázka toho, či sme sa ako spoločnosť dobre popasovali s udalosťou, ktorá sa vyskytla vo Vysokých Tatrách roku 2004. Hovoríme o vetrovej kalamite, na ktorú potom neskôr nasadla kalamita Podkvorniková. No a kým teda ministerka pôdohospodárstva hovorí teda o tom, že, že no, vyzerá to po tých rokoch tak, že Proste sme urobili chybu, mali sme zasahovať, lebo sme nezasahovali, jedni z nám zomierajú Tatry pred očami. Druhá strana, povedzme zastupovaná ministerstvom životného prostredia a ochranármi hovorí o tom, že jednoducho nie, nie, nie, všetko je v poriadku, treba naďalej vytrvať v bezásahovosti a les si proste poradí napokon sám. Skôr ako budeme pokračovať ďalej v téme, ktorú som aj naznačil, a to je otázka bez zásahovosti, tak ešte pripomeniem, že samozrejme opäť sa môžete zapojiť do našej dnešnej témy. Aj keď rozumiem tomu, že to je dosť odborná téma, ale predpokladám, že mnohých z vás môže zaujímať, takže 048-381-0101, to je telefónne číslo, možno trošku neskôr môžete volať alebo maily na studio zavinať slobodný Ja som pred pesničkou naznačil, že by sme sa teda po tom úvode ohľadom lesníkov a ochranárov mohli pozrieť aj tú tému bez zásahovosti. Tak, ja si ako laik bez zásahovosť predstavujem ako proste niečo, kde sa v žiadnom prípade nemôže zasahovať. Neviem teda, či existujú nejaké hranice bez zásahovosti. Ja som sa to pýtal aj pána Vojteka a spýtam sa to aj vás, že to len tak ako mimochodom, k tomu sa nemusíme veľmi vyjadrovať, ale keby horelo, tak v bez sa nehasí? Tak, v také lokality, kde je bez zásahovosti, keby udrel blesk a to tam začne horieť, tak, tak môžu tam prísť hasiči či ani, ani nie? Ako toto to funguje? Má to nejaké hranice, bez zásahovosť, aho nemá? Tak najprv všeobecne, možno to konkrétne veci, ale úplne, keď to berieme od podlahy a dôsledne, tak bez asi možná nie je vo svete, ktorý sa globálne otepluje, vo svete, kde sú všade znečistujúce látky rozťahnuté vo vzduchu, vo vode síce len v rôznej koncentrácii, niekde v menšej, niekde väčšej, ale v podstate všade. Čiže človek už strčil prsty do každej škárky skoro mm -hmm. v tej zemi aj do vzduchu, aj do vody a, a tak, že úplná bezzasahovosť na tej nejakej globálnej asi možná nie je už. Mm -hmm. Ale práve aj tak má zmysel ešte udržiavať aspoň v nejakých regiónoch alebo v nejakých tú nezámernú, teda kde, kde zámerne nezasahujeme aby sme, no, ak môžem teda pokračovať, aby sme teda jednak udržali nejakú tú biologickú rozmanitosť, ktorá tu pretrvala ešte z čas pred človekom a len z toho úzko užitkového hľadiska môže nám byť raz na niečo dobrá, keď už mnohé iné veci zlyhajú, tak tam v tých rezervách, v tej bezzasahovej časti prírody môžu byť nejaké zdroje, zaujímavé od, od genetických až po, neviem, aké ešte, nad tým, ktoré už inde nebudú a ktoré, na ktorých zachovania, ale to hovorím, to je len veľmi úzky a taký užitkársky, taký hmotársky pohľad, na to by som nechcel. Mm. Teda až tak. No, dal... dobre, čiže, čiže bezzasahovosť má tiež svoje hranice, vravíte, že, to, že tak, nemožno už, už sa tváriť. Už to tlári... nie je možné. Že, že pestujem si zeleninu vo svojej záhradke, aby bola zdravá a nikto povie, no ale aj tak ti na ňu padajú tie kyslé dažde, takže ona celkom taká zdravá nebude už v dnešnej dobe a vy no dobré, ale má zmysel sa snažiť. Ano, hej, ma... že aj napriek tomu všetkému má zmysel si pestovať doma, hoci áno, padajú kyslé dažde, ale je to stokrát menej znečistená zelenina yes, ako tá, ktorú, hej, že, že vy to niečo podobné. Dobre. Čiže, čiže... Ale ešte, ak by som mohol Môžem, povedať, musíte dokonca, no, vy ste tu host. Ne, ne, ale ešte je tam aj taká vec, keďže sme z ľudia z vedy, tak je dôležité, vo bode sa to veľa, že kontrolné plochy. Aby tam, kde tí ľudia alebo nejaké odvedia lesníci, polnospodári, rôzny iní zasahujú, tak mali sme nejaký etalón, nejaké kontrolné plochy, kde zasavať nebudeme a môžeme porovnávať to, a tu ste zasiahli a v podobných podmienkach nezasiahnutá vec vyzerá takto. A z toho rozdielu môžeme usúdiť, čo ste tam vlastne urobili. A keď nebudeme mať tento etalón, tak o veľkú časť informácie prídeme, lebo už nebudeme mať s čím porovnávať. Všetko si ľudovo sp porán sprasíme uh -huh. a, a odpadne to ten etalón. Takže to je to ďalšia funkcia tých bezásahových území ako kontrolná plocha dostatočne veľká, dostatočne reprezentatívna, ktorá zastupuje napríklad smrečiny, bučiny a nejaké ďalšie typy ekosystémov, ktoré tu máme. A takéto reprezentatívne plochy by sme na Slovensku mali mať a máme na ne ešte stále dosť predpokladov a miest, kde by mohli byť aby sme mohli napríklad aj pre celú Európu alebo pre nejaké bližšie okolie vedieť, povedať, že aha, pozrite sa tu, keď sa mení klíma, tak ten les vie na to zareagovať takto a pod vašim vplyvom na to reaguje takto. Takže čo z toho vyplýva? Takéto, takéto otázky, aby sme si mohli klásť. To sa možno nezdá na prvé počutie človeku, ktorý s tým nerobí, ale vo vede je to veľmi dôležité, lebo tam sa používajú testy, vzorkovanie, testovanie hypotéz a vy potrebujete nejaké nie, niečo na porovnanie, kde sa ten zásah pri experimentoch, napríklad, kde ten experiment nebol. Ten, lebo aj mm -hmm. tak sa dá brať. Všetky ľudské zásahy sa dajú brať ako experiment. Veľký, aktívny, um, navzájom sa prenikajúci, um, kumulujúci tie vplyvy, ale potrebujeme niečo, kde ten experiment nebeží. Čiže ešte. potrebujeme mať niečo Ahoj, nedotknuté. Ešte nedotknuté, aby sme to vedeli už len preto porovnať a v tom nedotknutom teda aj nájsť nejaké iné možno zdroje a ešte to, to možno, že nie je tak všeobecne uznávané, ale je to dosť významný prúd ktorý o tom hovorí, že teda nie len ten ľudkostredný prístup, nie len to čo sa nám môže hodiť ale to také nedotknuté v tej prírode má zmysel aj samé pre seba ako má to vlastnú intrinsic mm. value svoju vnútornú hodnotu a to je veľmi dôležité, aj eticky, to už je už taká etická otázka. No, ale, ale lesníci je. by vám povedali, tí klasickí, teda že militantní, že, no ale e, darmo vy tu hovoríte o niečom nedotknutom, lebo už aj to, čo považujete za nedotknuté, bolo dotknuté. Čiže oni vraja, že, že nemôžno hovoriť o bezzasahovosti tam, kde už my vlastne nemáme žiaden pôvodný lestu. Všetko sú to proste nejaké úmelo vysadené v minulosti, tak či onak sa zasahovalo. Čiže vy sa hráte teraz budem zlý, budem teraz militantný lesník, vy sa hráte na bez zásahovosť. tam, kde, kde nič už pôvodné nie je, už je to umelé a už tak onak je ten váš výskum proste skreslený. Hmm, tak na to sa dá dosť dobre namietať, asi že, teda, hmm, zvlášť v takých krajinách, ktoré majú ešte nejaké zachovajšie, ktorými sa napríklad hrdia aj lesníci, raz sa tu spomínal, tie pralesy, že máme niečo, ktoré má dosť blízko, jasné, je to veľmi ťažké určiť tú mieru, ako to, má, ako to má blízko k prírode, ale veľmi blízko k prírode a na dosť veľkých plochách a to je dosť veľká hodnota, vo svete sa čoraz viac uznáva, a u tých kultúrnych národov. Takže mohli by sme sa medzi nich zaradiť a vedieť si vážiť aj takéto veci, ktoré, a ešte teda, ktoré tú hodnotu majú. A ešte, to je práve nástroj na ďalšie poznávanie, že my tým, že sa budeme lesníci povedať, že to bolo narušené. No tak urobíme tam výskum, sú rôzne metódy paleoekológia alebo paleontológie a budeme zistovať, aká bola, to sa bola, že história, disturbánci, história narušení. Čo tam vlastne naozaj bolo v tej dávnej minulosti? Čo tam bolo posledné, posledných 8-9 rokov? Čo tam bolo cez, cez kvarter? Čo sa tam dialo? Bolo tam nejaké útočište? A toto sú veľmi zaujímavé otázky a tam sa ukáže, či tie reči o tom, že to všetko dotknuté naozaj platia, alebo, alebo je to nejako ináč. A to je tiež veľký zdroj informácie, ktoré by sme si nemali zahadzovať a ktorú môžeme získať len z tých zámerne nezasahovaných území. To je ďalší taký dôvod. Páne, už ja stále nerozumiem, prečo to potrebujeme? Ja sa pokúsim tiež, ale začnem z druhej strany. Teda záhobosť je vlastne divočina. No. A napríklad je veľa ľudí, medzi med med med ktorých patrí maják, ktorí majú rádiť divoččinu. Keď človek vojde do takého pralesa alebo starého ako lesa, tak sa cítim výborne. Ale to asi nerobíme kvôli vášmu pocitu tejto bezzasahové zóny a pocitu ľudí. To asi má nejaký hlbší zmysel. No. Či, ja si, si myslím, že nič není také, že, že čo je na po, povrchu, ale väčšina ako ľudí, ktorí chrání tu sa, sa, sa hovoz, má z tej divočtiny dobrý ako, zážitok. Mhm. Že, že, deti sa tam dobre. Sú také práce, že, že keď vezmete drogovozávislé deti do divočtiny, tak sa im to po, po, pomôže sa im ako liečiť. A, že má to takýto veľmi silný psychologický náboj, aj keď iným to zase vadí. Takže, ale v podstate veľa ľudí sa práve, že cíti dobre v divokej prírode. A to je taký násen sen ako, ako, ako európanov tých stredných, ako, že my chceme divočinu a nechceme za ňom chodiť do Kanady alebo do Fínska, tak chceme to mať aj tu. Takže to, to, to je taký dosť hlavný aspekt, aj s čím sú súvisí tá ochrona prírody, že, že tam sú tie emocie v tomto. Z tej vedeskej stránky um, povedzme, že um, je to tam dôležité preto um, záležitá vlastne tam, kde, kde človek zasiahne na, na, na, narúša evolúciu svojím spôsobom. A napríklad, keď sa selektujú stromy no. v ťažbe alebo pri výchove, tak to znovu tú genetitickú variabilitu narúša. Takže nám treba nejaké také evolučné lesy, s tým súhlasím teda s Jurom a Lukáčom, to tiež vraví o tých evolučných lesoch. To není len ako jeho ako vymysel, ale to je taký dosť ako svetový trend, že potrebujeme miesta, kde ešte môže bežať evolúcia. To je taký dosť vážny Neviem, ale na čo to potrebujeme. Ja rozumiem tomu aj tomu emocionálnemu, že príde do divočiny, to je iný. To všetko chápem, ale z vedeckého hľadiska stále nerozumiem. Na čo potrebujeme nejaké plochy, kde sa nič nerobí? Na čo? Prečo to potrebné? V čom nám to pomôže? respektíve môže pomôcť. Toto je tá moja otázka, základná. Na... Ešte poviem ako ja. Dobre, jeden aspekt je ako psychologický a ako liečivý, že mnohí ľudia sa tam cítia. Dobre, ale toto zase tí extrémní lesníci nechápu, že sa niekomu páči prales. Takže toto je také dosporné. Potom je tam ten vedecký evolúcia, že vlastne ako keď zničíme tropické pralesy, tak prídeme možno o liečiva. Aj tie naše pravlesy sú vlastne nejaké také miesta, kde je niečo, čo je prírodzené a čo nám vlastne treba. Potom sa z toho aj musíme učiť ako lesníci, že aby sme vedeli, ako sa ten les vyvíja bez toho lesníka. Ale keď ideme k komercii, tak ako, keď chceme z toho niečo zmotnúť, je, je to dosť ťažká téma, ale napríklad keby sa povolila ťažba Tatrák všade, tak viac menej tam, teraz máme Holiny, a už to je Národný park. A Národný park je značka, marketingová značka, takže to, že, že to má značku Národný park, to sú súvisí tam, že, že, že, že, že tam sú aj tie pralecí a divočiny či, či, či, či, či, či náspoň hm. A má to aj veľký vplyv na turistický ruch. Možno, že až nie taký v Tatrách, lebo tam máme tie skaly, ale napríklad val tam sú ako Bavorský les, tam sú štúdie, že vďaka tomu, že tam majú divočinu, aj keď dopadla dosť divokom, tak tam majú zvyščené z turistického ruchu. Takže v podstate toto sú ako, také ako landmark, ako, tak, také, že neviem teraz, to sú vlastne tie to, turistické pásce. Hej, hej, hej Keby sme vlastne, keby sme prehali bojo po Polanu, čo sme neprehrali, takže dáme teraz tá rezervácia na, na Polne stále, to bez zásahová zóna Bez no, by, by sme to praléz, nemali, tak čo, o čo by sme prišli? Tak prídeme o prales a už to ten celok nemá takú hodnotu. Lebo to vlastne ten prales alebo vlastne to chránené územie zvyšuje hodnotu toho miesta pre turistický ruch aj pre iných ľudí. Hmm. To je ako niečo, v podstate niečo ako chrám, že máte také mesta, a v Európe máte také mesta, že v strede toho mesta je katedrála. A do Ameriky a tamto nemáte tú katedrálu, Takže tá vám nie niečo mhm. ta ta Takže ten prales alebo tá divočešie je taký v tom, v tom celku v tých horách ako, ako, ako tak, taký chrám alebo, alebo katedrála. Mhm. To sa značí tak až my, mysticky povedať, ale Fak ako ten turistický, bez tých rezervácií a divočiny to, to územie stráza hodnotu pre turistický ruch. Mm -hmm. uh, pán Toprce, vy ste tiež mm -hmm. ešte chceli k tomu. Chcete to mi to dovysvetliť? Ja, kde... Prečo ja potrebujem tu mať uh, bez zásahové zóny? Takto sa vás opýtam. inak sa opýtam. Keby sme ich nemali, o čo by sme prišli? No práve, ale to je len dve strany tej istej mince a je to ešte, aby som to možno upresnil, tak okrem toho, čo hovoril Raste o tých emočných a liečivých a takých veciach, sú tam aj vedecky dokázateľné prínosy pre širšie okolie. Sú to miesta napríklad, ktoré, teraz je to také moderné s tou klímou, ktoré veľmi dobre, možno najúčinnejšie stiahujú uhlík z atmosféry a ukladajú a hospodája to bežné hospodárske lesy nevedia takto urobiť. A plno iných vecí udržia veľké kvantum biodiverzity teda rastlín, živočichov, ktoré odtiaľ môžu a poskytujú, volá sa to, že ekosystémové služby, ktoré odtiaľ ako z takých zdrojov, zdrojových ekosystémov môžu vychádzať do okolitej krajiny krajine a napríklad len tak zjednodušené poviem, to síce, síce sa lesa netýka až tak, ale včely môžu odtiaľ vylietávať a opelovať okolité polnospárske kultúry z takýchto nejakých miest, kde sa... Proti ním nebude zasahovať nejakou chémiou. Ale to je len tak ako na, na ukážku, že toto všetko a ešte mnoho iného môžu, môžu tam teda čistiť to, čo padá zo vzduchu, tak um, tie znečistenie zachytávať a zlepšovať tie kvalitu vody. Treba no, my, máme, my máme takýchto bez zásahových zónach, ak mám dobré informácie, ak zle, tak ma opravte asi 1% v rámci celého územia Slovenska. Jedno zhruba, hej, to platí. A teda, že to stačí, to je taký štandard európsky, svetový, alebo by sme týchto území z tých dôvodov, ktoré ste tu vymenovali, potrebovali proste mať viac. Lebo ja som kde si zachytil, že ochranári, teraz niekto to hovoril z nich, že že, my, že chceli by sme 5%, že to je také optimálne pre nás 5% bez zásahových zón v rámci celého Slovenska, tak to 1% je naozaj tak, že je to nedostačujúce, je to málo a ak sa máme priblížiť svetovému štandardu, tak potrebujeme viac tých území? Tých 5% to by bolo optimálne riešenie? Alebo viac ich potrebujeme? Ako to je z vášho pohľadu? Skúsim. No. Nemám rád tieto také politické čísla 5, 10... To je vec. V obede by to malo byť vec analýzy. Máme nejaké metódy, máme nejaké dáta o, tých, o tej krajine, tak ich dáme do na to mh, geografické informačné systémy alebo iné mh, prostredky, ktorými to vieme uh, vyrátať. Uh -huh. Že, aby, to, aby to vystihovalo, aby to napríklad teda reprezentovalo tú našu krajinu. Všetky tie krásy, ktoré má len takto to ľudovo do môžeme povedať, tak aby, aby boli pokryté aj touto týmito bezzasahovými územiami. Uh -huh. Aby nič, alebo čo najmenej teda prepadlo cez to sito, aby sme z každého takéhoto aj z dunajských nejakých lúžných lesov až po kosodrevinu v Tatrách mali z každého nejakú vzorku nezasiahnutú človekom, aby sme vedeli ako by mala vyzerať bez toho keď tam my strčíme tie naše pracky. Takže tak, presné číslo mi nepoviete ale viete určite, ale že viac ako 1%, viac ako 1 by by to malo. by malo byť, lebo podľa toho ako to robili niektoré okolité krajiny dokonca už aj Ukrajinci, minule som videl takú prácu, tak im to vychádzalo no, viac. No. pán Jekuš. Ja neviem číslom, ako... aj som taký, že skoro ako mimo tých číslov, väčšinou ich nemám v hlave, len tam je troška iný problém, um, že uh, distribúcia tej zóny bez zahových, alebo tých miest bez zásahových. tam bol ako taký dosť veľký problém s tým, že máme dve, dva typy tých chránených území. E, máme TANAP, kde boli, sú aj pralesy, ale sú, sú, sú v tých rezerváciách aj takéto zmenené ako lesy. Takže možno, že tam je tých, uh, tý, tá bezasá nová zóna Veľkorysa, ale máme nízke Tatry, neviem, či, či tam ne, ešte niečo ostalo v tej východnej časti, ale tam boli fakt pralesy, ktoré ale neboli v rezerváciách, a tie vlastne celý ten hrebeň nízkych čertovicí na východ tam ako veľa tých pralesov bolo od roku 2004 zničené že by som radšej bral že prvý krok je chrániť fakty tie pralesy to by mal byť ten prvý krok a neviem zlaviť to percento to sa dá na web stránkach a až keď ich budeme chrániť, tak zvažovať... To je taký jav, že... Re divoč, čino, Neviem to, ako povedať v slovenský. Re, divoč, re divoč, čino, Znovu zdivenie. Hey, hey, hey, Znovu hey, hey. zdivenie a vlastne napríklad... Zdivočenie. zdivočenie, <laughs> zdivočenie. zdivočenie, zdivočenie, zdivočenie z, z, um, to, to je ten prí, uh, veľmi zložitý prípad Tichy Kvoprovej. Je to dno, tichej do doliny není prales. A je to v zóne bezzasahovej. Takže, ale tam bol ten zámer, že chrániť veľký celok kvôli šelmám alebo kvôli medveďom. A poďte mi teraz takúto vec, že Dobre, tak zhodli sme sa na tom, že je to potrebné, z dôvodov, ktoré ste vysvetlili, je to dnes na Slovensku nedostatočné, bolo by toho treba viacej. To, čo tu dnes momentálne máme, to o tom, kto rozhodol, že, že, neviem, že tichá kvoprova bude bezzásahová zóna, kto to povedal? To povedali lesníci, ochrana prírody, ochrana... Kto, kto, kto povedal, že kde bude práve to územie bezzásahovosti? Kto o tom rozhoduje a na základe čoho? Tak môžem teraz začať ja. No, je to proces, ktorý chvíľami vyzerá ako debata, chvíľami ako vojna. Mm -hmm. A, a má to svoj vývoj. Napríklad vysoké Tatry mali úplne iný vývoj ako iné celky. A, vo vysokých Tatrách, a, Vysoké Tatry sú ako taký hlavný slovenský chrám, ako divoči či, či viac, menej a tam sú po podstate sú takí truistetický, matraktívne, tak tam tie rezervácie sú veľkokrysé, ale oni vznikli pred minulom ročí ako zabrané proti výstavbe. Vlastne tam mali moc lesníci v štátnych lesoch Tanapu, alebo v tom pôvodnom Tanapé, a tam boli veľké tlaky na výstavbu. Uh -huh. Takže tam oni v dobrom si mysleli, že nebude taká veľká kalakmita, tak spravili veľké rezervácie. Tam ale vnímali management. Takže tam boli tie rezervácie veľké. Ale potom máme extrémnické Tatry, kde vlastne a, historický... A, a, keď tam boli pralesy, tak ten šéf toho na pantu nechcel mať tam rezervácie, tak vlastne veľká časť pralesov nebola v rezerváciách. A po tej výchryci 2004 boli vyťažené všetky. Uh -huh. A je to veľmi rôzne a viac menej tu... Teraz je to vlastne výsledok toho konfliktu že boj tých dvoch strán a to, to, to, to kde má ten, to, to, to, tam, kde má kto väčšiu silu, tak tam on vyhráva. Že vlastne to nie ako taký di dialog, ale boj. Uh -huh. Na, čiže do, teraz, tohto, do tohto rozhodovania vstupujú tak lesníci ako ochranári. Jediné, no, kde bude bezásahová zóna, by ja som to pochopil, pán Tovrce. A, a úrad, teda, to je vec legislatívy hodná a usporiadaná štátne správy a mm, kompetencii. Tam je ešte veľa čo mm, dohľadovať. Lebo mm, taký model, že keď mm, nie sú teda územne napríklad vyriešené tieto správcovstva tých prísne chránených zón oproti tým manažovaným, keď, to, keď sa tam tie kompetencie stále na seba narážajú, stretávajú, tak to väčšinou nefunguje dobre a sú lepšie fungujúce modely, ktoré treba zmajú možná aj v Čechách alebo aj niekde inde, že kde lesaci majú po nejaký stupeň ochrany a tie najprísnejšie stupne ochrany majú už Až od moci, nejakého stupňa áno, ne? rezort ochrany prírody alebo životného prostredia a tak sa to dá asi zradiť lepšie nie ako keď sú všetci všade my tu na Slovensku veľmi často máme tak ako psíček a mačička alebo kto, že všetci chceme mať všade všetko mm -hmm. a to, to potom nemáme nikde nič pomaly. No práve teraz to idem trošku skomplikovať túto debatu v tomto smere, že lesníci hovoria, že ja ro my, teraz budem lesník, militantný, dúfam, že sa nenahňavajú no, na mňa lesníci, no, že, no. že oni, oni vravia, ak to dobre chápem, že my rozumieme, že máte citový vzťah k divočine, my rozumieme, že potrebujete mať nejaký priestor, kde proste sledujete vývoj lesa bez zásahov, z dôvodov, ktoré vyslovoval aj pán Topercer, biodiverzita a ako zadržiavajú aj skleníkové plyny a neviem, čo všetko dobre, ale nám lesníkom vadí jedna vec. Vami vymyslené alebo teda umiestnené bezásahové zóny ohrozujú náš hospodársky les. My máme na Slovensku proste nejaké ochranné pásma bezásahové a máme tu hospodárske lesy, ktorých je drveľa väčšina. A teraz, vy keď si tu z nejakých dôvodov, či už teda z tých emocionálnych alebo vedeckých, alebo akýchkoľvek rozhodnete, že tu v tejto lokalite bude bezásahová zóna, fajn, výborne, ale potom sa stane situácia, aká sa stala vo Vysokých Tatrách, že proste spadnú vplyvom vetra nejaké stromy. A vy poviete, vy ochranári, poviete, že tu sa zasahovať nebude. No ale my máme problém, lebo my tu to hneď vedľa v susedstve máme hospodársky les a, a váš likožrút <líkožrud> z vašej bezásahovej zóny z dôvodov, ktoré vy tam no, viete, že máte preto, lebo, lebo, ale ten likožrút prejde ku nám a ničí naše stromy. Ja to teraz poviem pre laickú verejnosť takýmto príkladom, ktorému budeme dobre rozumieť. Že máte pole, my sme kedysi mali tiež pole a viem, že sa sused sťažoval, že keď, keď vy si neurobíte poriadok s vašou burinou na vašom poli, tak tá burina potom lieta na moje pole, ktoré ja obhospodarujem, o ktoré ja sa starám a potom v kúse tu mám burinu, lebo vy sa o svoje nestaráte. Tak tie lesníci vám vlastne hovoria toto, že... My sa môžeme aj rozkrájať. My tu v našich hospodárskych lesoch pár metrov vedľa bojujeme s likožrutom, feromonové lapače, neviem aké veci, odkôrňovanie, neviem čo, neviem čo. A vy pre váš pocit emocionálny a ja neviem aký vedecký, proste tu máte e, prales. no ale z tohto vášho pralesa a to vlastne hovoril aj pán, aj pán Vojtek v minulej relácii, nám v jednom kuse vylietávajú tie chrobáky, s ktorými vy nič nerobíte, lebo sa tam nemôže zasahovať. A tým pádom vy ohrozujete naše hospodárske lesy, ktoré majú svojich majiteľov, to sú aj rôzne neštátne lesy. Ako teraz príde nejaký súkromný majiteľ lesa k tomu, že proste mu hynie pred očami jeho vlastný les, ktorý patrí jemu, a má sa s tým vysporiadať, lebo tuto vedľa pár metrov je proste nejaká ochranná zóna, nejaké bezásahové územie a musí on tolerovať to, že proste tam sa nezasahuje a musí proste tolerovať to, že teraz jeho stromy, keď to za vlasy, jeho stromy zomierajú. No tak na toto sa lesnici hnevajú. Takto tak ten základný problém ja vnímam v tom, že toto sa vám vlastne tí lesníci snažia povedať, že... že nám nevadí bezzasahová zóna, nám vadí to, že tá bezzasahová zóna je akoby takým semenišťom problémov, ktoré potom preskakujú na námi obhospodarované lesy. Tak môžem začať ja, potom jasné, my, my jasné. To, uh, to je dosť zložitý problém, ale toto je asi hlavný problém, tá migrácia. Pe, princíp, pe, keď máme dačo bez zásahu, tak minimálne 500 metrov od toho ten chrobák môže migrovať. Um, to sa rieši tak, um, že povedzme, že v Slunečnom štáte alebo v Nemecku to uh, vlastne ten Národný park vlastný štát väčšinou a vlastne aj tu zónu bez zásahovú, aj tú zónu narazníkovú. Mhm. A, a podstate, keď ten ten štát musí v tej zóne naraz vznikovej zabraniť tomu šíreniu toho chmyzu do tých lesov hospodárských. On musí v tej 500 metrovej Rozlohe, proste zabezpečiť to, aby sa ďalej ten likožúd nešíril, aby skončil len na tej nárazníkové zóne. Hej, Toto to pravíte? No, viac menej, áno, zase ja s tými, nech sa mi ešte tak úplne, nesú, nesú, nesú, nesú tých 500 metrov je málo, to by, to by malo byť viacej. Ale... Koľko je optimum? 1500? 2 Tak to je, je by som tu um, ja by som ako smerom ako, na, ako nadol, lebo ešte je to zložité, že k smerom, ako, lebo ten likožil ako oheň, on sa šíri hore. Uh -huh. Smerom nadol by som, večšinou tie národné parky sú v horách, uh -huh. to, takže keď, keď je to smerom na hor, tak to nerieším, lebo to je v tej zóne bez zahovia, ale na nadol by to malo byť 1000 metrov. Aspoň tá z, z, z, z, z, zóna. Tá a nárazníková. Áno. Uh -huh a vlastne tam by mal ten vlastník toho, vlastník toho parku alebo ten jeho správca s vzvátať tým chrobákom boj ale ako riaden aby to potom nešlo ďalej len stav na Slovensku je není taký uh, tu nevieme prečo uh, je tá zóna naraznikováca zákona 100 metrov to je málo, hej? čo je vyslovene ako v, v podstate nič ako Ke, keby to bolo aspoň tých 500 metrov, tak viac menej to by bolo akceptovateľné, ale tých 100 metrov je vlastne nestačí. A toto spo, spôsobuje, tu to, to, to, to, to, to, to, to sú tie protiklady, že um, uh, táto 100 metrová zóna, čo je malá, spôsobuje dosť veľké konflikty ako, a nespokojného lesníkov lebo každý vie, každý vedec vie, že tých 100 metrov je málo, Mm -hmm. Ale v zákone to, to tak je. Keby ten zákon šiel na tých 500 metrov, tak už aj tá, ako aj, aj tá atmosféra sa, sa zmení. Len vlastne toto to, to, to, to, to, to je ako absurdné. A prečo je to taký problém? Tak teraz To zjednoduším, že ja nechcem byť zlý, ale tak no, no. čo keby tí, ktorí presadzujú bez zásahovú zónu, že by dobre, tak čer to ber za účelom Ukludnenia situácie. My si uberieme 400 metrov z tej našej bezzasahovosti a vytvoríme 500 metrovú bezstometrovú nárazníkovú zónu z toho nášho územia bezzasahového. Nech teda raz a navždy upokojíme debatu, lebo vy vlastne hovoríte, že keby sa Keby na Slovensku sa podarilo to, čo sa darí v slušných krajinách, že proste urobiť 500-metrovú náraznikovú zónu, aspoň teda minimálne, tak by tu skončili tie debaty, lebo, lebo by sa lesníci nehnevali na to, že im chrobáky lietajú do ich hospodárskych lesov. Tak nebolo by riešenie z tej bezásahovej zóny ukrojiť tých 400 metrov? Je to taký problém? A urobiť z toho náraznikové pásmo? Ešte dodám, že nechápem, že be, be, prečo, be, prečo ten zákon je o tých 100 metrov, ako len tých 100 metrov a dojem, že to sú súvisí s financiami lebo čím máte to vlastne väčšie, tým tam sú, sú väčšie naklady na ten boj a vlastne to narazníkové na um, není ako ľahké tú z, z, zónu da, da, dať do mapy lebo to, to, to ja volám, že to je bojová zóna a, a vlastne a keď sa mne to chrobáka zastaviť tak si musíme fakt bojovať ale nie ako taký húf barbarov ale ako rímska armáda perfektne a, a, a keď obojme perfektne tak tam je, sú, sú z toho holiny Takže väčšinou, keď máme takú zónu bez no. zásahov, tak e, okolo máme tie holiny potom v konflikte. Čím sme perfektnejší, tým sú tie holiny menšie. No Čím sme ako väčší lajdáci, tým sú väčšie. No to sa vás pýtam, čo znamená, že sme väčší frajery a väčší lajdáci, čo to znamená v preklade, ale ešte mi skúste odpovedať na tú otázku, že nedalo by sa teda vyriešiť tento spor tým, že sa zoberie z tých bezasahových zón 400 metrov a urobi sa teda 500 metrová nárazníková zóna, alebo to sa nedá, lebo zákon v tom bráni, alebo v čom je problém? Urobiť tú 500 metrovú zónu nárazníkovú a raz a navždy vyriešiť tento problém, ktorý tu máme. No je práve, že to, to, takto, keď sa javia ja druhé miesto, ja som za tú 500-metrovú zónu narazníkovú, no. ale neviem, že že prečo to nie je v zákone. To ako, netuším, myslím, že aj lesníci, ktorí, ktorí mali vplyv, ako na to rozhodovanie, do, do, ako aj tí vplyvní, aj tí zmocneníci museli vedieť o tých 500 metroch. Ja nechápem, prečo je to len tých 100-metrov. Hmm. Už nechám teraz. Nechám teraz. Ak, no jasne, poviem, nech som, sa páči. Tak práve nástroj na to, ako to vyriešiť je tá zonácia, čo som už raz spomínal, zónovanie národných parkov alebo týchto veľkoplošných území, kde to, to nie je tak, aspoň ja som tak rozumel, že hovoríte, že ako by bola vopred daná nejaká A zóna a z sa, to, to práve celé sa urobí e A, B, C a ďalšie zóny sa urobia naraz a na mieru tomu národnému parku, aby aby aj tá bezóna bola dosť veľká. To, to je, neviem, ako ja chápem tamto v tom zákone, to je minimum ale tých 100 metrov, ale m, m, môže byť viac a má byť viac. Ale to je práve ponechané na tých, ktorí robia tú zonáciu, aby to urobili tak, nechto to plní tie funkcie, ktoré to plniť má teda aby tam bola dostatočne široká Není, zaz, aj to je schéma 500 metrov, niekde môže byť možno trošku menej, niekde môže byť zas viac podľa tých prírodných podmienok, ale to má urobiť tá zonácia a ten fakt, že viazne tak to je problém, to je ten a zonácia má riešiť aj mnohé iné veci, ešte napríklad dvo, dosť dôležité pritom by bolo aj pritom dizajne, pritom usporiadanie tej A-zóny aby mala čo najmenší obvod možno Také, také sa dosť často, aby teda ten tá, tá, bezzasahová, tá bezzasahová, aj. Áno, aby tá m, styčná zóna teda tam, kde, kde môže docházať konfliktom bola najmenšia, čo najmenšia teda. napríklad sú viaceré také zásady ako, ako vytvárať, ako vyformovať tú azónu, aj tú bezónu. to všetko je v tých zónačných manuáloch v tej zónačnej literatúre, takže toto, toto treba, toto my nerobíme, máme jediný pokiaľ viem, teda Národný park ozonovaný to je um, Slovenský raj, nedávno ale ďalej, inde. No ja, ja viem, že o zonácii, o zonácii no. sa strašne dobro rozpráva. 14, 14 rokov, 15, nič. No, čiže vy, teraz aby sme si to vedeli my, lajíci predstaviť, vy vlastne hovoríte, že my, my potrebujeme tie malé miestečka bez zásahov z dôvodov, ktoré ste vysvetlili, mm. že prečo ich potrebujeme dobre, a na to, aby sa nestiažovali už viac lesníci, že im ten, lebo no to je asi ten zásadný problém, že ten chrobák, keď niečo, tak im proste vletí do tých ich hospodárských lesov. A to asi uznávate, že to je problém. S tým, no, s tým asi budete súhlasiť, no, že ak, oni majú právo sa hnevať. Ten... Ale ak môžem dopovedať, tak to je zas schéma a to je zas také um, aj demagogické, pretože nie zriedkavé sú prípady, keď je to naopak. Keď že, z hospodárských, že... šlendrianských lesov sa ten chrobák šíri niekde inde. Takže aj toto na Slovensku funguje a pozor na to, takže tie reči, akože je to paušálne tak to neplatia. Čiže ne, neplati Víc, to len, ja že... kolkáreň a podobné takéto prípady na Slovensku. Vôbec to neplatí, to je za schematický, lesnícky, ten taký kameňácky názor. No ale mohli by sme tých lesníkov minimálne teda no, nejakých... tým, keby sme proste tú maličku našu zónu, ktorú teda je bez zasahu, obohnali dostatočným pásom nárazníkovej zóny, toto hovoríte. Ano. Tak vo vojne proste, ano, že, ano. že musíte ale... mať nejaké miesto, kde sa tie armády stretnú, aby tam niekde ďalej bol proste pokoj a kľud, musia sa stretovať niekde inde. Tak... Na, vstúpim, nie? Môžem, nie? Nie, nemám rád bojovú terminológiu, je to napríklad v ekológie, na to by, no, ľudia asi nebudú môcť rozumieť, ale možno že aj sa to volá. Teda nejaké prechodné územie medzi niečím, ktoré má nejaké vlastnosti a niečím úplne iným. No. A keď je niečo veľmi kontrastné, teda Hej, musí, také byť onaké, niečo také musí byť niečo, kde sa to sprostredkuje, kde sa tie, tie roznesú, no. tak toto. No, ale to a sa dá ale... veľmi mierovo. To, to, to, to mierové pásmo, to nebolo bojové, ale to mierové pásmo. Sanitárny kordon. Tak, sanitárny kordon, ten musí byť, ak som to dobre pochopil, mať minimálne nejakú šírku. Ja sa povedať paušálne, že toľko to, aké to bude toľko, tak už bude krásny svet, to zase nehovoríme, ale že, že, že platí fakt zásada, že musí to byť nejaké široké, ale že na Slovensku, ak to dobre chápeme, problém v tom, že to, je, že to nie je to, tá šírka, že to máme úplne takú tenúčku čiarku a na Slovensku nie sme schopní urobiť to, že ste tie čenke čiarky urobíme hrubú čiaru, ktorú potrebujeme. Tak teraz sa znova pýtam, že a v čom je problém? Prečo my nevieme z tej tenkej čiarky, ktorá nič nerieši, urobiť hrubú čiaru, ktorá by niečo už riešila? Prečo je v tom problém? No, neviem, ako v podstate každý to vie, ako aspoň v podstate aj tí lesníci z prevádzky, aj, tí, aj z ich, ich vyskmákov to vedia, ja to viem tiež, ako, ako aj veci to vedia, ale nevieme, prečo to nie je v zákone. To je asi politické rozhodnutie. To je politi a kým to nebude v, v zákone, tak nevieme z tej tenkenčiarov robiť hrubu. Hej, to sa nedá urobiť mimo zákona. Musí to byť najskôr v zákone, aby sa to dalo spraviť? Áno, lebo to, je, to má veľa dopadov. Na to, um, um, to, no, teraz tento stav, ktorý je dneska, není zdravý a chyba tu systémový ako prístup k tým parkomatým a zónám. A tam je dopad do že sú lesy štátne, potom neštátne. Čiže to, to, to, to, to, to dáva na, napríklad pre Nemcov sú neštátne lesy tabu, že oni v nejakom prípade nemôžu urobiť problém pro, pro, pro, pro, pro, pro lesom neštátnym. Preto je to tam také prísne. to U nás to také není. A potom čím je to pásmo širšie tým je drahšie ako nie pred, keď je to pásmo 100 metrov tak ono je to formálne je ale nestačí ale keby tam mali tie robité zásahy v tom pásme v tom 500 metrovej tak tomu treba ľudí a, a materiál čo, čo no. vlastne nemá ochrana prírody. No, trošku musím s otázkami pridať, lebo už no. o mali za pol končíme ešte nejaké maily. Tu sú tak. A vy ste povedali, že, že môžeme to v tom, v, tom, v tom širokom pásme, ktoré dnes nemáme, alebo zákon to, na to nemyslí, ale môžeme to robiť v tom širokom pásme buď poriadne, alebo teda neporiadne ale môžeme byť frajeri a to nejako celé odstrániť ten problém, ktorý by bol v tom, že by nám ten chrobák lietal ďalej, alebo to nevieme odstrániť. To poriadne, to frajerské znamená, že by sme čo museli robiť v tej nárazníkovej zóne, aby ona dostatočne dokázala toho chrobáka zadržať, aby už nešiel do tých hospodárskych lesov, v ktorých celkom oprávnenie hospodári a lesníci a s tým problémom teda nemáme. To hovorím zámerne preto, lebo niektorým ľuďom vadí, že proste lesníci ťažia drevo, že furt fúrd vidia tie autá odchádzať s ostromami naloženými. Ale asi sa zhodneme, že v hospodárskych lesoch je to normálne, tak o tomto sa teraz baviť nebudeme. Otázka znie, že čo my by sme museli robiť v tých hrubých pásoch na to, aby sme tomu chrobákovi zavránili už, už, už ísť za tú mierovú zónu, ako to vrání <tým> pán Topercér. Tak ja, ako ja začnem. Ja v vlastne praxie je to jasné. totálny to, to, to, to základ toho je, keď ten rikočí, to napadne strom a ten strom je ešte zelený, uh -huh. ale sú, sú, sú, sú, sú, sú v ňom chrobáci, ho treba spiliť a buď podkvorniť, alebo dať preč. Len keď my to spravíme neskoro, Takže že keď my vlastne my musíme píliť zelené stromy, ktorých sú, sú, sú, sú, sú, sú, sú, sú, sú tých chrobáci. A to vieme z určitosťou, že tam v tom zelenom strome sú chrobáci to vieme zistí. Vidíme a iných znakov. Mhm. Ke keď je ten strom už hnedý, tak už, už je väčšinou neskoro. Chrobák už je vonku, H hrobák je vonku, a ešte, keď ten strom spílime už pozde tak ch chrobáka nezničíme, on si ide ďalej a ten strom, ktorý tam je v okolí je vlastne vy, vystavený stresu, vlastne na neho začne svetiť slnko mm -hmm. a ten strom sa ako je v strese z, z, z, z, ako má upal alebo niečo také sa prehrieva a ten strom je ešte lepší pre, pre toho chrobáka, že on je chorý v strese a ten, On je oslabený ten strom, osl rád, tým strom. Mm -hmm. tak, Takže mý, uh, základ je, je, je ako nájsť tej stromy, kde je ten chrobák ale vtedy keď tam je ako nie už keď tam není aj ich spracovať. Uh -huh. A to je základ. ešte Potom máme feromónia lapaček, ktoré vlastne ten tlak môžu zmierniť. Ale bez toho, aby sme tie stromy... To je to, že to, to má ochrannári, čo to, to tvrdia, že lesnici rúb zelené stromy. Oni práve, že musia zelené stromy rúbať, keď je tam ten lik ožrút. Ale sa hnevajú, že lesnici rúb zelené stromy. A oni Ale, nerozumejú, že musia rúbať áno. zelené, lebo už keď budú suché, už je chrobák dávno. Preč. Áno, asi tak. Dobre, a teraz pán to percer, tak. To hrubé Mierové pásmo tu nemáme, alebo zákon proste nám hovorí, že ho nemáme, tak ho proste nemáme. Tak teraz musíme byť chvíľu realisti. Keď ho nemáme, musíme niečo robiť. Lesníci vravia, že kým teda nie je zonácia, kým nebudú tie dostatočne široké pásma, tak my musíme vlastne robiť takú vec, že, lebo nemáme to široké pásmo, nemáme tú nárazníkovú zónu, tak vravia, keď nám v 2004. padli stromy v Vysokých Tatrách, tak sme chceli urobiť len jednu vec chceli sme odkvorniť popadané stromy ešte včas, keď sa dalo zabrániť kalamite, lebo opakujem lebo nemáme to nárazníkové pásmo široké, že by sme si mohli dovoliť taký luxus že tam budeme zasahovať, nemáme ho tak sme chceli teraz ja hovorím za nich, možno to oni tak nehovoria ale že keby som bol ja ten lesník tak ja poviem, tak my sme, lebo nemáme tie široké pásma nárazníkové tak ja som chcel zabrániť tej kalamite o ktorej som vedel, že príde tak som chcel zabrániť tým, že len popadané stromy, u ktoré spadli, ktoré už sú mŕtvé, len som ich chcel odkvorniť. Lenže ľudia typu ochranári mi v tom zabránili, lebo povedali, tuto je bezzasahová zóna, nemôžete, nedá sa. No a tak proste z tých popadaných stromoch logicky vylietli chrobáky. A lesník vraví, keby ste nám boli bývali, dovolili to odkvorniť, nebola by tu dnes tá kalamita vo Vysokých Tatrách, ktorá je. Teraz kašlíme na nárazníkovú zónu. Tá nie je, lebo zákon v tom bráni. Je pravda, čo hovoria lesníci, že keby boli bývali odkornili tie stromy hneď po kalamite vetrovej, že by do významnej miery zabránili tej podkorníkovej kalamite, ktorá dnes vo vysokých Tatrah je? Hmm. Toto si netrúfam povedať, ale e, už sú v literatúre, aj v praxi, teda v iných štátoch, toto dobre známe, nepriazňuje dopady tejto tzv. sanitárnej ťažby. Desiatky prác o tom píšu od teda, toho strát uhlíka a zníženia jeho schopnosti pútania, až po straty niektorých skupín, organizmov, rastlín, živočichov, a pôdy vod, vodozádržnej schopnosti. Táto takzvaná sanitárna ťažba aj takto jemne urobená má veľa, veľa nepriaznivých dopadov na ekosystém. A na, ešte to som chcel aj predtým povedať, že na procesy, ktoré tam bežia, teda na to, čo tým hýbe tým ekosystémom, pretože to je dosť dôležité. My tu v strednej Európe tak radi sa na tie toto je bučina, toto je taký les, škatulkujeme si to a tak, ale dôležité čo cez to tečie, čo tým hýbe, čo tým posunuje tými škatulkami a na to sa treba dívať a na to by mala byť práve tá bezraslavá zóna, aby toto, čo tým hýbe, čo tam tečie, aby to tam mohlo tiecť. Tak, a aj keď je to chrobák, pretože ten chrobák tiež je súčasť toho toku, toho procesu, tých procesov, teda ktoré tam prebiehajú a ktoré nie len lesníkom to ich drevko poškodzujú, ale plňa iné mnohé úlohy. Napríklad je selekční činiteľ, ktorý vyberá, ktorý je nástroj, nejaká ruka prst prírodného výbore, ktorý ukazuje, ty, ty si dobrý, ty nie, ty. A, a vie, no asi nie vie, to, to sa nedá povedať takto, ale vlastne je to vyvinuté, je to zariadené tak, že je to účinné pom Dobre, a či, čiže späť k tej mojej otázke, no. že neviete z istotou povedať, že či by teda tá kalamita bola, alebo nebola, to sa môžeme len dnes domnievať, že, že nie je pravda, čo ho hovoria lesníci, podľa vás, nie, nie je to určite nie je pravda, to, hej? Že, pravda, že, neviem, koľko z toho, do akej miery by to teda boli schopní. Pán Janu, už vy, ako lesník, no, čo, čo ja, si o tomto ja, myslíte? Poviem, keďte? ako takto, že teraz tá teda ako kalamita 2004 uh -huh. Tam bol ten stav, že v tých debatách nejaký lesník ako nechcel tie stromy po tej veľkej kvýchrici nechať tam. No. tam. Tam bolo v debate, tam ani technicky nebolo možné zvládnuť tie stromy, odkvorovniť v takým mierom bezpečnosti. Takže vtedy to nebolo možné... To, to, to, čo sa, tá stromov bez skvory je, ako, ako, ako bolo aktuálne india, ale vtedy to nebolo aktuálne, to uh -huh. sa hneď zamietlo. Čiže to chceli odvážať celé stromy odtiaľ? Prečo? Áno, ne? lebo to ani ináč nebolo možné no, spraviť. No, no dobre, ale, to nebolo ináč možné, tak potom je v poriadku, nie? Že tie stromy chceli odniesť lesníci. Áno, lenže to je zložitejšie, lebo aj ta, ta, ta, ta, takto. Um, väčšinu tých stromov aj odviezli, čo, čo, čo chceli. Len asi 5%, 5 ostalo. Len tam bol háčik v tom, že nie, nie, niektoré stromy spadli aj tam, kde, kde to bolo neprístupné. Uh, takže vlastne ani technicky nebolo možné všetky stromy dať preč. Mhm. Takže ja si myslím, že aj keby bola generálna výnimka, čo, čo, čo vlastne chcela prevádzka, tak uh, to by skončilo toto tak, uh, že by spravili to, čo by stihli. Kalamita by šla aj tak. A vlastne oni by potom žili a skončili holiny až po hornú hranicu lesa. Toto, toto sa stalo... Uh, v okolí kečamarských žlabov. Že, že tá kalamita by vznikla aj vtedy, keby bola generálna vynímka. Keby sa aj z bez bezásahovej zóny vyťahlo všetko drevo, tak aj tak by bola bývalá Tak to hovoríte, nie? Po, to, takto, nie? V slnečnom štáte, dokonalom ako LSE, keby všetky stromy dali preč včas, tak kalamita mení. Hej, ale my sme není slnečný štát a tam bolo veľa moty roztých a potom prišli extrémne suché roky. Sucho a teplé. Že ako ja myslím, že ten kompromis, ktorý tam vznikol po tých debatách, bolo vlastne najmenšie zlo, ktoré mohlo byť. Není to dokonalé riešenie, ale generálna vyninka by nezabránila tej kalamite, mohla by zmierniť. A ten kompromis bol teda v čom? Na čom sa teda dohodlo? To ten najlepší kompromis. No, to najlepší no v rámci možností. No, kompromis, ktorý tam vznikol, bol tak, taký, že zostala zóna bez sahu, ktorá vychádzala z takého návrhu zóny A. Uh -huh. A vlastne tam to bolo bez sahu. Mimo toho sa všetko spracovalo. A v podstate z mojej strany ja by som tam postupoval ako troška inak. Ja by som tam ako, vlastne tým pádom zase tam bol taký extrém, že, že, že aj tej zóne bez mohli byť lapače napríklad, ktoré to, to, to mohli tlmiť. Lenže to, to by bolo drahé. Takže... Mm. A v bez zóne môžu byť feromonové lapače? No, to, to, to, to, to je taký konflikt, že ja si myslím, že môžu, ale napríklad možno, že druhý si myslí, že, že nie. No však bez tam by nemali byť lapače, však to je chémia a ja si... to nemá nič spoločné. No, tak to je, je to berené takto, že, že, že máte také, um, keď sa hnotí prales, tak sa vlastne posudzuje podľa ako znakov ťažby. Ak máte les, ktorý nemá znaky ťažby, tak je to prales. Mm. Ak náhle tam máte znaky rezné rany alebo ťažbu, tak to už je prales. Takže... A v tichej ako sú rezné rany? Sú. Hej? Takže to už nie je prales. Takže tam by ste formonovi lapač dali. Ja by som dal aj ten lapač aj do pralesa. Aj do pralesa. Áno, ale to narážam na odpor mnohých u, u... No, ale to už by ste úplne pokazili celú myšlienku. To pán Topercér by vám povedal, no ale vy ste teraz úplne znegovali všetko, lebo ja tu tých robákov potrebujem mať, aby som videl, ako sa to správa bez tých lapačov. Mne tie lapače to proste celé pokazia, nie? Ten výskum na tej ploche, pán Topercera. No tak áno, je to um, no. zhruba tak, že um, malo by to byť tie, riešenie tými zónami. No, také štandardné riešenie na, Mm, tam skôr, ja by som čakal, teda, že, ale to, to ťažko čakať u nás v tých chaotických pomeroch a, a ne, ne, nedoriešených ani kompetenčne, ani zákonne, že sa hneď pri tom, ako sa to stane, mm, dohodnú, aspoň provizorne tie nárazníkové zóny. To by som čakal, že teda takéto niečo... Dobre, toto je to bez zásahové, na tom sa zhodneme a potom si aspoň približne vymedzme to také nárazníkové, kde sa budeme hýbať a kde prípad od prípadu budeme nejako... A toto... No, niekde to možno aj bežalo, neviem, a niekde tak vyhrocené, ale takéto, na, na takéto nejaké situácie, keby sme sa pripravili, možno aj zákonné, že to môže nastať a že aby sme, keď už nemáme teda tie ozonované, tie národné parky, tak aby sme mali aspoň nejakú procedu, že hm, teraz, keď to padne, tak aby sme vedeli, že ako to asi nejaké provizorné alebo dočasné, alebo také ad hoc tie narazníkové zóny Mm. No Pôjdeme aj na maily, ale ja to skúsim uzavrieť. Nech, nech už to má zo svojej strany uzavrete, To neznamená, že ešte na vás nebudem mať otázky, tak máme ešte 20 minút, ale ak by ste sa pristavili pri tých mailoch, tak nech to ja mám uzavreté. No. Teraz, že, a, a teraz sme v takom nejakom štádiu, že, že zase ministerka pôdohospodárstva proste hovorí, že no, toto celé, čo sa tam urobilo v Tatrách, je zlé. Ona vlastne naznačuje, že že čo, to sa už vás pýtam. Ono naznačuje, že teda v tých bezzásahových zónach treba zasiahnuť, lebo že nám to tu proste stále e, likviduje tie naše e, iné hospodárske lesy. Ona nehovorí o tom, že mali by sme dať do zákona dostatočne široké nárazníkové pásmo. Ona hovorí, treba zasiahnuť. Tak a asi zrejme hovorí tým, že treba zasiahnuť v tých bezzásahových zónach. Tak tá moja otázka na vás, tá uzatvárajúca je, že, že čo vy teraz očakávate, že sa podľa vás stane Respektíve, čo hrozí, že, že tie bezzasahové zóny môžu úplne zaniknúť na Slovensku? že Naozaj nám hrozí to, že proste nebudeme mať teraz takéto miesto, kde jednak emočne, jednak vedecky je to dôležité z tých dôvodov, ktoré ste vysvetľovali, že, že vy vidíte hrozbu v tom teraz, že by nám takéto plochy úplne, ale úplne na Slovensku zanikli? Je tu teraz takéto riziko, s, tým, s čím prišla ministerka podhospodárstva? alebo to nie je až takéto vážne? tak ja si, si myslím, že pani ministerka je nová, ešte sa nepoznámila s, s, s, s, s celou tou šírkou a toho problém môže trebať čas. Väčšinou ako tí noví ministri boli v, vždycky hr a potom to naraz zelo na konflikty a vlastne potom z toho bolo vždycky nič. To, to, to je taký ako že sa, že sa vlastne nič nevyrieši. Uh -huh. Ale tak e, možno, že keby začala taká, taká vedecky založená debata, to by by pomohlo. A ešte ani nevieme, čo ona vravila, alebo či chce len diskusiu alebo či chce už vlastne ťažiť v tých rezerváciách. To vlastne, ešte nevieme, hej? Ešte vlastne, ja to neviem, ale tak možno, že ona to vie, ale um, ja si myslím, že, že keby začala dialog napríklad aj o tej zóne narazníkovej, to, to by pomohlo. Lebo to je to, že súčasný stav není zdravý, výtostometrové pásmo a keby aspoň takéto vyslovené, po, povedzme, že odborné ne, nezmysly sa ustrávili, tak by výrazne pomohla ako veci. Dobre, pán Topercér, na vás, tá je tá otázka, trošku inak preformulujem, že a, je dobré, že teraz sa znova táto téma celá otvorila a začína sa o nej diskutovať. Je výrazná šanca, že sa to nejako teraz unormálni? Alebo skôr, teda, už ste sa tešili, že konečne je s tým pokoj, že už to máme nejako vyriešené tie bezasahové zóny a už to nechajme, nech tam máme proste ochranárov bezásahové lesníci, lesníkov v, v, v, v hospodárskech zózach. Že vy sa tešíte teraz z toho opätovného naštartovania tejto témy? Alebo v tom vidíte skôr skôr riziko že to dopadne tak, že ja neviem, že úplne tie bezasahové zóny zaniknú. Hm, Jasné, že vidím tam riziko, aj dá sa asi vyhodnotiť podľa stavu zákonov a stavu tých inštitúcií, ktoré ich uplatňujú, ale mne sa zdá dôležité práve ten hm, dialog, tá, tá rozprávať sa o tom, lebo z zďaleka to nebolo dopovedané, potom do 2004, nejak, už v nejakom 2007, 2008 to tak típalo a potom sa už zase nehovoril, už zase každý hrenul svoj túnel a vo svojom tom uh, legislatívnom mm. prostredí sa hýbal a, no a nepotreboval nejakú di diskusiu. A toto sa mi práve nepáči a bolo by dobre si to dopovedať, lebo to, ešte si to budeme musieť dopovedávať veľmi dlho. To je vec, na, aby, aby to preniklo tam, kde to má, to není na rok ani na päť. To je na dosť dlhšie obdobie a nemalo by byť takto umelé prerušované. Malo by sa stále a tí Hlavne to rozhodovanie tých, ktorí m, potom dávajú tú okruhľú pečiatku, by malo byť týmto všetkým informované. To je pre mňa jedna z najkľúčovejších vecí, aby sa nerozhodoval práve na základe nejakých ideológií alebo nejakých branžových, takýto mám tam nejakého obchodníka záujem alebo nejakého iného, tak tomu námieru budeme šiť. Nie, na základe faktov, spolahlivých informácií. To je veľmi, veľmi úplne civilizačne dôležitá vec, aby sme sa konečne naučili rozhodovať takto. Mhm. A nie kto odkiaľ viac zatlačil alebo kto má mm, niečo. No, dobre. No. Teraz nie som si celkom istý, či to povedal on, ale asi to podal Erik Baláš, známy ochranár, ktorý točí nikde medveďov. On je taký známy tým, práve, že s medveďmi dorába a je to taký ochranár, ktorý chodí často do hôra, do lesa a tak. A on hovorí, že, že... Kde si vlastne čítal rozhovor a on hovorí, že však... Niečo podobné ako aj iní ochranári, že lesy tu boli 300 miliónov rokov pred ľuďmi, budú tu stále, ako my sa vôbec nemusíme obávať, že by tu lesy zanikli, že to, keby tu ľudia neboli, tak lesy sa tu proste budú rozmnožovať a nie je žiaden problém. A oni hovoria, ochranári, že a ak je nejaký problém s hospodárskymi lesmi, že, že tam lieta chrobák a niečo tam likviduje a nie, niečo podobné, tak na to máme zákon, že že ten má na to mysleť, že keď sú tam nejakí v, v, v blízkosti majicelia neštátnych lesov alebo teda aj štátne lesy, tak sa to má vykompenzovať zo zákona. To znamená, že ak vám náš, v úvozovkách náš likožrúd spôsobil nejaké problémy z našej bezasahovej zóny, tak to proste treba vyčísliť tú škodu a vy máte dostať zo zákona kompenzáciu za tie škody, ktoré boli spôsobené Čiže inými slovami, ja to skúsim za neho zhrnúť, on by možno povedal, že my nemusíme tu teraz ži robiť žiadne veľké obraty, veď je to vlastne vyriešené, máme tu zákon, e, máme tu bezasahové zóny a to, čo sa poškodí mimo bezasahových zóny, na to má myslieť zákon má očkodňovať ľudí. E, čo si o tomto myslíte, tomto názore, že, že netreba ani, ani tie široké pásma, netreba ani žiadne veľké veci, iba proste dodržovať zákon, ktorý dnes máme a očkodňovať tých, ktorým sa nejaké škody stali? Je toto riešenie? No, ja, ako ja s tým nesúhlasím. Ja si myslím, že každý park národný by mal byť bráný komplexne. A vlastne ten park by mal dať plný servis aj tým vlastníkom neštátnym. A, a, lebo keď sa to nerieši, ako tie problémy s, s parkom, tak z toho vzniká, po, po, povedzme, že, že, že od, odpor miestných ľudí, ktorí sa dáva do politetiky a vy taký ek, extrém š, š, šumáva, že vlastne tam dochádza k politetickým zmenám managementu parku, k, k, kvôli tej zárovej bez zásahovej. Raz sú tam prolesnícky, raz prochranársky pro a ten park trpí že vlastne ten park nemôže zabudnúť na tých miestných ako ľudí. A čo sa stáva aj v Tanapé, aj na, na šúk, ve, a čo je vlastne ten park, nie je len ten les, ale ten park musí byť ako komplex. A to, to je vlastne, že naše parky sa na, na tých ľudí až tak nedívajú. A čo sa zase vlastne iné parky v Nemecku sa snažia dosť veľa ro robiť s tými miestnymi, čo u nás chýba. Čiže, čiže vy vlastne vravíte, že toto takéto kompenzácie zo zákona, že to nie je riešenie. Hej? Že to, no, to vám tak... nevyhovuje takto. No, nevravím, že nie kompenzácie, ale to musí byť komplexné. Um, ne nemôžeme nechať tých lesníkov ako bez uh, pomoci. No, ako, no vede, oni nie sú bez pomoci, však dostanú kompenzáciu finančnú No to zo štátu. To nie, to nie je také jedno jednoduché, lebo tam musí byť know-how. Napríklad je, je, je taký jav, že keď Kalamita začína, tak tí lesníci um, v podstate, ja sa vrátim k vojne, my to voláme tu naraznikovú zónu, combat zón, ako bojová zóna. My spávam to pred Mierová zóna. Ale aj tých článkov vedeckých Švádičari to volajú tiež combat zone bojová zóna. Vy keď máte armádu, ktorá nemá prax s bojom, tak je chvíľu to trvá, keď sa to naučí robiť. ako a vlastne ten ako lesník, ktorý, tam, ktorý nemá prax s tým bojom, s tým, keď k tomu náhle príde, tak to, to asi není také dobré. Myslím, že ten park by, by mal byť systém, ktorý by, by mal vlastne ako riešiť aj tie situácie rizikové alebo mm. konfliktné. No dobre, pán Topercer, tajstavtecka, to nám no. za potom ide na ajde. Myslím, že sme o tom hovorili aj trochu. To je, to je vec legislatívy, ktorá sa ne, z ktorej sa nedá vyberať niečo a stávať spraviť niečomu inému. Toto, a je to potom vec ešte peňazí. To už tiež raz, čo myslím spomínal, aj na to sme párkrát narazili, že Mm, pokiaľ viem, tak kompenzujú sa hlavne teraz pri tých zonáciách, ak teda nejaký vlas, mm, pozemok nejakého vlastníka neštátneho e, padne alebo je navrhnutý do tej bezzasahovej zóny, tak jemu sa kompenzujú tie straty, ktoré mu takto vzniknú. Alebo tá ujma, okay. že to nemôže využívať tak, ako by chcel, no. lebo tam musí teda nesmie zasahovať. Ej. Takže toto je, pokiaľ viem, hlavný predmet kompenzácií, asi aj tieto škody, ale to ešte neviem, či je to tak dotiahnuté a je to vec naozaj aj tých, tých penazí a urobiť celá takú súvahu, že či je to lepšie takto, alebo či to teda menej stojí takto cez tie nárazníkové zóny, alebo... Cez takéto kompenzácie, cez takéto kompenzácie no, otázka, nejako, či máme neviem, peniazy, ne, ne, ja to peniazy. Neviem o tom, že by sme to mali spočítať. Sú všetaké veci spočítané už v národných parkoch. Napríklad aj tie tržby za ekosystémové služby. Veľmi zaujímavé, že treba aj v našom TANAPE alebo v polskej časti všetky, alebo v iných odvetiach, teda v tej kríze od 2008. Tržby klesali ale v ekosystémových službách teda v návštvenosti z rekreácie tie tržby stúpali. Takže aj to je taká zaujímavá informácia. Tak, ideme na maily. Mária, dobrý večer, veľkosť rezervácií či bez zásahovej zóny je priamo závislá na tom, čo tam chceme chrániť. Citujem z článku. Populácia vzácneho chrobáka závisí od starých dubov. Sa dá chrániť aj na 5 hektárovej ploche. Pri tetrovoch je to zložitejšie. Tam môžu byť najviac 2 jedince na 100 hektárov. Chceme mať na Slovensku tisíc tetrovou, tak potrebujeme 50 tisíc hektárov dobrého lesa, kde môže žiť. Nízke Tatry majú rozlohu 100 tisíc hektárov. Stačilo by polovice urobiť divočinu, píše Mária. Tak. Môžete sa k tomu vyjadriť, ak chcete k tomuto jej názoru, alebo teda k tomu, čo tam vyťahla z toho článku. Alebo ty ako bližšie. To je vec aj výpočtov, výp, dajú sa vypočítať z tých známych údajov populačných, aj minima, aj z genetických, minimá počtov, ktoré sú životoschopné dlhodobo. Pri každom druhu to môže byť nejak inač ale toto sa dá vyrátať, na to sú mm. metódy a, a z toho sa dá určite, teda koľko by takýto druh, keď mu to chceme našiť na mieru, koľko by potreboval. Takže nemusí to byť presne takto, ale, ale bude to. Ako pre tie húchanie, by to bolo dosť veľa. Mm. Ľugos Košíc, vieme teda, ako by to malo fungovať, aby boli spokojní aj ekolóvi, aj lesníci. Ako to však môžeme dosiahnuť, keď do toho zasahujú politici. Ako to môžeme dosiahnuť, keď napríklad bývalý minister životného prostredia Žiga je jedným z najväčších, ak sa nemýlim obchodníkov s drevom a podporoval si svoj biznis, ešte keď bol na tomto ministerstve. Teraz má na tento priemysel ešte väčší vplyv. Teória a prax ochrany lesa sa zatiaľ nestretávajú, kým tu bude štátny korupčný systém ani sa nestretnú. Ja? Áno, na tom asi veľa je. Neviem, či tento konkrétny prípad, ale to je ten princíp, o ktorom som hovoril, konflikt záujmov. Keď teda niekto má presadzovať niečo, ale má tam aj iné záujmy, ktoré teda nejaké súkromné alebo skupinové a pritom ako verejný činiteľ alebo nejaký takýto funkcionár má presadzovať niečo iné. Tak, Takýchto je ale veľmi mnoho a na to sme my teda bohatí hmm. na takéto situácie. Ja takto, že musí byť premiér, ktorý donúti tých dvoch ministrov, aby našli optimálne riešenie. Teraz sa hádajú tí dva ministri pôdohospodárstva s tým, že z životného prostredia stajú na úplne opačných stranách barikád. To je také zvláštne, nie? To je taký neštandardný stav celkom. Myslím, že to je bežný stav ako na Slovensku, ale musí byť niekto nad nimi. Myslím, že je premiér, ktorý by ich mal ako... Oni sa sami nedohodnú asi musí by niekto nimi, ktorý k tomu donúti asi tak. Mhm. Ďalší mail od Jara, ktorý vlastne, to je taký dlhší nebudem ho celý čítať, ale on len tam v ňom vlastne hovorí, že v tej minulej relácii pán Vojtek hovoril aj o tom, že na miestach bez zásahovej zóne sú dve veci. Po že tam nerastú stromy, lebo je tam vysoká tráva, tak to toho zaujíma, či je to pravda alebo nie. A po druhé, že v takýchto bezásahových zónach často dochádza k zosuvom pôdy, či je to tiež pravda. To Jaro naozaj dobre vystihol, to skutočne sa spomínalo v tej minulej relácii, že teda tie bezásahové zóny, myslím, že hovorila aj o práve šumavé, že tam je to tak viditeľné, že... Tam, kde sú tie bezásahové zóny, keď vám niečo spadne, tak tam vyhučí hrozne vysoká tráva a tá proste neprepustí tie semienka stromov a že tam vlastne nič nerastie, iba, iba je to tak akoby by step. Tak pýta sa posluchač, do akej miery je toto pravda. A potom ešte zároveň na tie, na tie zosuvy pôdy, že, že či naozaj dochádza v takýchto bezásahových zónach. Prále aj k tomu, že napríklad vám tam tú pôdu proste zmije voda a vyskočia skaly a podobné veci. Tak môžeme, ja začal potom doplniť. O tej stepy to nie je vôbec pravda, tam je ešte taký zvláštny jav, že v tých horských lesoch sa vlastne ten smerek musí zmadiť na mŕtvom strome. Že na mnohých miestach, ako nepavšal, aby sa smrek prirodzene zmradil, zmladil v tej bylinej vegetatácii, musí mať mŕtové drevo. Takže... Není tam step. A zosuví, tak to, neviem či zosuví, ale vedel som zábery z javoriny a vlastne keďže ten, tu je ten javor, čo je, ešte nemám, akože, akože nebol som, som tam v 2000, len som videl snímky a do, do, do, do, na tých stremných svahoch, na dvapencoch, dochádza tam, že kde, kde sú mŕtvé stromy, oni sa vyvrátia, vzniká, do, dochádza tam gobná ženiu skaly, čo je veľmi negatívne pre lesníkov, lebo sa vlastne stráca zem, mm. ale neviem tú mieru toho, a neviem, sú to zosuvy alebo erózie, ale neviem to vylúčiť. Ale to, to treba ďalej skúmať, lebo to, to je fakt vážna vec. Hmm. Práve toto je jeden z tých prípadov, alebo dva z tých prípadov, ktoré ste spomenuli, ktoré skôr platia pre tú takzvanú záchranu alebo tam, sa sanitárnu ťažbu. Práve tam Keby, lebo keď aj áno, niekde sa, to, niekde sa ten koreňový kolač vytrhne na tú stromštvom svahu a, a teda časť, nejaká položka je tam obnažená, ale teraz ešte tam príde pilčík alebo nejaká mašina oťa to odtiahne, tak vieme si predstaviť, ako je to potom zásahov a ako je to, keď to necháme len tak na ten strom. Takže väčšinou tieto zásahy urobia mm, aj, aj, s, tou, aj s, treba, s, s eróziou, to je v tých nízkych satách veľmi krikálo vidieť, kto teda tam ešte nebol v nejakej bocianskej malužinskej, alebo tak nech si to ide pozrieť, ako vyzerajú tie fakt naholo vyťažené veľké plochy. A aj s, s tou burinou, aj s treba s únikom z mineralizáciou živín, únikom uhlíka, aj s prehrevaním pôdy a miznutím vody, tak tam to vidíme. Čiže že vy by ste ani v tých hospodárských lesoch nepostupovali takýmto spôsobom? No, aj, aj to je otázka. Je smer v, v lesnickom, aj v teórii, ale aj v praxi, prirode blízke lesné hospodárstvo, ktoré teda má, má trošku ináč postavené priority a ináč tie používate ťažbové a obnovné postupy. Čiže... Radšej teda opatrne. Veľké, to, to je to ja si asi na to už narazil, ale tie veľké plochy obnažené, vyrúbané a vystavené pôsobení teda toho slnka, že... všetkého že vetra stres. a tak ďalej, to je... Oveľa nepríjemnejšia vec, ako tam, kde teda spopadá drevo, ale hneď z toho vyrastú vysoké biliny. No dobra, e, chorovát vám lieta všetko. jedna radosť z toho. Leti, no veď áno, ale keď tam máme, už sme sa bavili o tých, už o tých sanitárnych, o tých nárazníkových. No nie, dôl. ale teraz sa už bavíme o hospodárskom. Ja, hospodárs... sei, že... nie, nie, nie, nie, ja, ja som myslel ja, stále. Ja na sa toto. pýtam stále, teraz, ale že Lebo? v hospodárskom, že či by ste tá aj v hospodár. Lebo vravajte, že treba sa aj pozrieť na tie územia, kde sa zasahovalo a že tam proste vám raste tráva tam tam niežine, tak sa pýtam, že či teda aj v hospodárskych lesoch by bolo lepšie nezasahovať? Lebo pravíte, že tam to no, možno, možno, vyzerá katastroficky. No? no áno, možno miernejšia, možno ináč. Práve tie principy toho prírode blízkeho lesného hospodárstva, viac tam uplatňovať. A, a čo no. to znamená, prírode blízke hospodárstvo? No, feromonové lapače? Je, no. aj, aj tie obnovné prvky, aj tia, tá sila zásahov ako ináč. Ináč ju dávkovať a ináč mm, k, k tomu prístupovať. No, to No, to už nestihneme rozobrať. No, na budúce to rozoberieme. Na budúce sa pozrieme na hospodárske lesy. To ešte len naštvete lesníkov, keď sa vám začnete ešte v hospodárských lesoch hrípať. No dobre, i koniec relácie tu máme, takže ja už mne vlastne neostáva nič, len sa s vami rozlučte. Ale ešte ak máte niečo, pane už tiež k tomuto, čo sme teraz riešili, tak môžete ešte povedať, aby to nevyzeralo, že som vám zobral takto na záver slovo. Ja, myslím, že som tam už povedal v tom, že, že v tej bezásahovosti k tej rozzí, uh -huh. tam tomu dokádzam, ale um, tam je ešte trocha taký problém, um, že, že napríklad to, čo ja si myslím, že pralesí pr by mali byť bez zásahu, ale sú to také lesi, že ich chceme pralesiť v pr pr pr budúcnosti. A vlastne, ale sú tam stopy pňou. Uh -huh. to, to je taký, že uh, má, máme z toho prále z budúcnosti a vlastne tam si my, my, myslím, že, že ten zásah, čo si asi má jano iný názor, že keď sa ten strom spíli a odkvorní a nechá tam takže sú také plochy v Javorine, kde to tak spravili sú tam síce ťažby, ale ten les vyzerá veľmi ako že Tento nástroj je účinný, lebo sme ho testovali v Javorine, ale je drahý. Ale toto je jedna z ako takých prechodných manažmentov ale vlastne ochranná rytí silnejších ako nejak akceptujú tento. No, to som sa chcel spýtať ešte teda, už by sme mali končiť, ale ešte mm. predsa len, keď už teda vy ste dnes tí, ktorí stojíte alebo sa snažíte, chcete no. stať tak zácne v strede, tak hovoríte zároveň aj pre, aj proti, aj z jednej, aj z druhej strany. Už sme hovorili o lesníkoch dosť veľa, kde robia chybu, čo by mali robiť, ako inak robiť. Jo, možno by nebolo odveci a možno aj túto reláciu zakončiť tým, že... Už som sa to síce pýtal pri inej príležitosti a trošku inak, ale kde robia chybu ochranári? V čom vidíte chybu tých ochranárov? Že čo oni? Lebo my sme hovorili teraz o tých, tých nárazníkových zónach, však s tým asi nemajú problém ochranári. Či majú s tým problém? Toto asi nevadí ani ochranárom, ani lesníkom. Čiže toto by sa do zákona dalo dostať asi, hej? ale, ale kde, kde je teda chyba tých ochranárov podľa vás, čo? Žiadajú veľké plochy zásahové, alebo, alebo kde, ak, teda, ak teda je, môžete povedať nie, na, na ochranárov chyba nie je, Čiže, ale ak je, tak v čom ju vidíte zase pri ochranároch? Ja to poviem takto troška ako to eh, prevrátim ako rotáciu ako pri štatisté že problém je v tom, že ten lesník vďaka ehm, tvojmu zdelaniu vidí les komplexný systém kde patria aj ľudia a je ťažba aj peniaze mm -hmm. a sú väčšinou praktici ochránári veľakrát sa zamerajú na jednu vec ako ten prales, Kým. ale nevidia dopady dopady v akom No, dopady bez zásahovosti. Dopady divočiny. A e, divočina má negatívne dopady. Takto no, takto divočina tam, kde je, má väčšinou pozitívne dopady, ale v tej zóne narazníkovej, tej, tej bojovej zóne, má dosť negatívne dopady. No ale tak sme sa dohodli, že, zhodli, že tam asi s tou nárazníkovou zónou ani ochranári nemajú problémy. Či majú? Ale... Um, tam i, oni hovoria, že sa nemôže zasahovať, či vravia? Ale podľa mňa nevidia súvislosti. Akože, že oni sú takí, že tu lobo vnímajú, že len tú divoččinu. Uh -huh. už keď tam majú tú divoččinu, tak sa na to aj vykašľú a potom v praxi to musí robiť lesník mm -hmm. nie, nie, nie, či ma... ja vám rozumiem hej rozumiem, pán Topercér, vy nemáte radi takéto delenie, že buď alebo v pravo, alebo v ľavo, vidím, no. Tak, no. vidím že zase, zase krútite nosom, tak e, ačkajte, jak sa to chcem spýtať že in, ja sa spýta, musím sa vás inak spýtať že, že e, vám by to, to je úplne, že ho, trošku blbá otázka nevadí na záver sa môže, že vám by vyhovovalo, keby bola všade na Slovensku len divočina? Asi nie. Prečo? Prečo? Tak, lebo tu žijú ľudia. No. Nebolo kvôli nábytku a takýmto veciam, že by sme nemohli Asi cérni. aj, je to súčasť hospodárstva, je to tiež, má to už nejakú tradíciu, k niečomu to vedie, k nejakej... Hm. Aj teda pre tých ľudí k nejakej zamestnanosti, k nejakým hodnotám. A aj, treba povedať, že aj niektoré typy lesa, pokiaľ sú dobre obhospodárované, niektoré teraz výberkové alebo dokonca aj kedysi nejaké výmatkové. tak aj tie majú hodnoty, ktoré sú zároveň zaujímavé aj z tohto ochranárskeho pohľadu, ak sa to naozaj tak dobre obhospodáruje. Takže aj, aj preto to by som nebol rád, keby to, bola úplne, to je dosť jasné, keby tu, tá, keby tu bola len divočina. Ale... Mm, ešte k tomu, čo ste hovorili, teda aj čo, čo, čo ste hovoril o tých mm, ochranároch. Tak zas aj... aj viac sa dorozumiať možno s tými lesníkmi a, a ne, neustávať v tej komunikácii. Je, je to održku niekedy, je to také, ale stále sa asi je dobre skúšať, stále mm, vychádzať z tých svojich niekedy aj ulít, mm. alebo takýchto pohodlných zón, komfortných a ísť do tých nekomfortných zón a tam niečo sa možno bude diať. A mm, toto možno sa nerobí. Ale to, to musím najprv, nechcem ochránavať, je dobre byť seba kriticky, to sa nerobí hlavne vo vede u nás. Je pohodlné napísať článok a mať pokoj. Nech, nechcem to zase takto vulgarizovať, ale dôležité je tie vedecké poznatky dostať až tam von niekde do tej krajiny. Do, toho, a nech, sa, nech do tej konfrontovať. Ja. Áno. A až tam potom má tá veda možno ten, na, na tom konci ten byč plieska, že kde sa to teda, kde sa niečo dozvieme a kde aj tá veda sa môže posunúť ďalej potom takto. Takže nebudem ne, ne teda sa navážať do ochránov, budem sa do nás, do čo sme vo vede a že by sme my mohli viac robiť toto, že tie naše poznatky až tam na ten koniec skúšať, uplatniť, až aby sme to videli v tej realite, ako to funguje. A aby to aj tí politici videli, že to funguje alebo že to nefunguje a niečo sa poučíme, ale toto aby tam bolo. No, ja tým ochranárom teda bez toho, že by som sa do nich navážal v istom smere rozumiem, keď oni hovoria celkom pravdivý argument, to asi sa tu všetci zhodneme, že nakoniec les poradí, že, že bez ohľadu na to, že keby teraz tu ja neviem, spadla atómová bomba a ľudstvo vyhynie a ostanú tu stromy, tak oni proste si poradia. to je úplne že jasnačka, že, že čokoľvek, čo v lese spadne, tak tam skôr alebo neskôr vyrastie les. Toto je základná téza, ktorú oni majú a, a myslím, že každý, kto sa snaží oponovať v zmysle, že nie, les tam nebude, ak tam človek nezazahne, tak tam nebude nič ráz, že to je proste hlúposť. Ten, ten les si naozaj skutočne poradí. Ale na druhej strane je tam potom ten protiargument lesníkov, no áno, poradí, ale za koľko rokov, koľko, koľko to bude trvať, čo sa stane, že, že, že, že to budú stáročia, že, že my lesníci, oni vravia, že my lesníci vieme ten les urobiť, ja neviem, vymyslím si, za, za 100 rokov, keby sme to nechali na ten samovývoj ono to tam naozaj bude bude to za 600 rokov. Pláti toto? Ja poviem, že, že to je hlavná slabina tých extrémnych lesníkov, keď sa snažia hovoriť tým ľuďom, ktorí sú není sprostí, že, že ten les nebude sám. A vlastne to ich oslabuje v tom, že potom si tí druhí myslia, že často nevyznajú. Ne, ne, Neviem, hey, hey, chápete, rozum, že rozum. Po, pokiaľ takto hovorí dogmú, do, ktorá není pravdivá a ju stále hovorí, tak tým vlastne st strácajú rešpekt hmm. tej druhej strany. Lebo ten les po výchrici, je, je, je to ako reštárna počítačí, ta, ta, ten lesa vy, vyvíja sám z cykloch. Takže ty argumenty, že divoččina, že, že, že les tam Nebude sú vlastne vadné. Hmm. A to vlastne spôsobuje, že znižuje tu cenu alebo tú, ho, tú vedeckú hodnotu tých lesníkov, ktorí toto to, to, to, to, to, to hovoria. Hey. Ale zase na to druhej strane tam je to B, to je tá zhraná narazníková. Hej. A od tomto oni toto boria tí ako tí tak stredné lesníci, ale hlavný problém je tá zóna narazníková, ktorá vypadá veľakrát veľmi zle. Je, je to, čo ste teraz povedali, chápem, na takom príklade to poviem, že to je zase si pomôžem tým príkladom lekárov, že podobne ako lesníci sa dopúšťajú chyby, keď lesník povie, že tam určite nič nebude bez zaseho človeka, to je tá rovnaká kravina, ako keď vám lekár povie, že po sú takí lekári, to je taká téma, že očkovanie, či očkovať, alebo neočkovať, a lekár vám povie, nie je očkovanie, je 100% záruka. A teraz, keď toto vyhlási, tak je to proste hlúposť, lebo nič nie je 100% záruka. Stačilo by, keby ten lekár povedal, ako ten lesník, že ono tam naozaj vyrastie, ten les po, po rokoch tam bude, ako keby ten lekár povedal, viete čo, to očkovanie je parádna vec, ale nie je stopercentná. Už by to zmiernilo tie, tie, tie, tie, tie disproporcie medzi antivakcinačnými a vakcinátormi, lenže presne o toto ide, že lekár niektorý povie, nie, to je 100 A potom sa stane situácia, že to naozaj stopercentná nie je. A hneď sa to proti tomu lekáru vytiane. To, to je to, čo vy vravíte, že to potom znižuje, aspoň tak chápem, že ano. to potom znižuje hodnotu tých slov, tých lesníkov, že. Keď oni povedia, že nič nebude, no tak proste človek, ktorý len trošku rozmýšľa, vie, že, že bude, lebo fakt 300 miliónov rokov, fakt tie lesy rástli bez ľudí. To je proste hlúpost toto hovoriť. Tak proste to nehovorte, lebo sami sa si, si akože pri, priťažíte týmto, keď toto tvrdíte. Tak to chápem, že čo ste vy teraz povedali. Áno, presne, že? ako takto aj ja vnímam. Ak len dodám, tak to je práve len jedna z malých, jeden z malých príkladov toho, čo, čo sme už hovorili, vernosť faktom. To stále len jeden maličký prípad zo stoviek, tisícov, kde, kde aj lesníci teda niekedy aj ochráni nie sú verní faktom, lebo je fakt, toto, čo sme tu hovorili, že ten les tam bude. A vôbec nie je fakt, že, že bude rýchlejšie, keď to budú robiť robiť, tak veľmi krásne slovo, o urobia les, tak to budú robiť lesníci vôbec nie. V Tichej Jarabina tam vy, vyšvihla za. 7, 6 až 7 rokov už bola taká 7-8 metrová a mm. už plnila väčšinu funkcií, ktoré les plniť má. Takže za to, že to lesníci nepovažujú za les, ale ich koryfe zlatný, kto za les považoval, a tak ďalej, takže to, to, to je k faktom. Ale na druhej strane, teraz zase, aby sme aj lesníkom chytili stránku, zase na druhej strane treba asi povedať, že nie je správne ani zo strany o niektorých ochranárov, nie všetky, ale niektorých vnímať lesníkov ako vrahov lesa. A vy... Chvala Bohu, že vám ten chrobák tam tie vaše hospodársky les ničí, lebo vy aj tak proste nič iné neriešite, len ako proste zarobiť a, a vyťažiť a tieto veci. Že tam vidím zase tú druhú stranu tej, tej mince, že prečo sa vlastne nedarí akoby nadviazať ten, ten kontakt medzi týmito dvoma s nepriateľenými stranami je ten, že a to má opravť, ak sa mínim, ale ja to tak vnímam, že zase ani zo strany tých ochranárov, niektorých hlavne tých militantných, ktorí sme si nazvali, proste keď niekto povie, že lesník je, je, je vrah lesa, tak tam debata skončila, lebo to proste on vníma zrazu, že ten lesník je tu len na to, aby všetko vyťažil a nie je schopný uznať, že naozaj dnes v 21. storočí máme les, a hospodárske lesy, kde sa ťaží a zvlášť si to neuvedomuje ten militantný ochranár, ktorý doma má nábytok z dreva väčšinou, no tak, alebo ešte aj dom postavený z dreva. Aj. Čiže to, to je zase taká druhá strana mince, ktorá mi príde takéto nepochopenie zo strany ochranárov smerom k lesníkom. No, to som chcel tak na záver povedať, aby sme teda ani tým lesníkom nič neostali dlžní v tomto smere. No asi si myslíme, že práve že takéto tak stredné drenia, ktoré sú není pravdivé z môjho pohľadu, blokujú ten dialog. A vlastne tí lesníci, že, že oni žij, žij, žijú s tým lesom, v podstate to, to, to, to lesníctvo stojí na tom, že každý lesník ten ako klasicky chcel mať svoju horáreň sa stárať o ten svoj les <ôfrazná> a, a, a ako o svoju zahradku a vlastne väčšinu tých lesníkov tam sú nie veľké vyplaty v lesníctve, majú k tomu pozitívny strach k tomu lesu. A vlastne to ich to že vlastne takéto názory tých extrémnych nárov, že sú vrahovia ako lesa, lebo fakt ako väčšinou tie úseky sú ako ich vizitka, že sa o to starajú dosť, takže to vlastne, tie vyjadrenia blokujú ten dialog. No, len ešte ťažko rozpletať túto vec, pretože keď vás na druhej strane niekto nazýva ekoterorista, alebo zelený talibanec, alebo takto, takto tiež sa vám dvakrát vlnia vlast rozkošov, alebo neviem. Takže tak tak za sa bude budí emócie, keď sa priviažete niekde k stromu reťazová, a nepustíte za nikomu, no tak potom z toho asi vznikajú také tie to vznikajú aj z iného, aj keď vám vyfaklíte nejakú rezerváciu, alebo, alebo urobíte tam cestu a, a, alebo tam niečo postavíte, kde nemáte a úrad vám to schváli a nemá a nikoho nepostihnete a tak. Takže vám, mm. to keby sme menovali, tieto všetky prípady, tak... Ani neskončíme, neskončíme do rána. Dobre, tak hoci sme si trošku natiahli tú reláciu, nebudeme už naťahovať do 23. aby, lebo viem, že vy cestujete oba ešte ďalej, takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Napriek všetkému, že ste prišli, to si naozaj opak, opak, op Petovne to hovorím v závere tejto relácie veľmi vážim. ja chcem veriť, že tu nie ste prvý a posledný krát. Z mojej strany je záujem v tejto téme pokračovať ďalej. Ak všetko vyjde, tak by tu do budúcna, blízkej dobe sa mal objaviť napríklad aj známy lesník Jan Mičovský, ktorý pôsobil v lesoch Slovenskej republiky, aj s nejakými ďalšími ľuďmi. Stále platí tá moja výzva, ktorú hovorím, vždy v tejto relácii aj ochranári, taký tí echtovný, skutočný, naozaj vážny a už akýkoľvek majú dvere otvorené, stačí napísať na môj mail. E, najlepšie, borislavinač, slobodný a samozrejme dostanú priestor v tejto relácii. Dne, Prednešok teda ďakujem dvom pánom, Rastislavovi Jakúšovi lesníkovi z Ústavu ekológie Slovenskej akadémie Viedco zvolená. Ďakujem veľmi pekne a majte sa do počutia. Ďakujem. No a druhým pánom, druhým hostom relácie v prvej línii bol dnes Jan Topercer, ekológ z Botanickej záhrady Univerzity Komenského Blatnica. a vy sa majte pekne dopočutia. Ďakujem pekne dobrú noc. No a dobrú za pekný zvyšok večera vám v tejto chvíli praje z, z Bansko-Bristického štúdia Rade Slobodný Vysláč Boris Koroni ešte pekný zvyšok večera majte sa pekne táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom Ďakujeme za vašu podporu